Bíró Szabolcs, az ötödik parancsolat. Umberto Eco és a Rózsa neve, valamint Lőrinc ellászló tiszteletére. Ahogy a rózsás hújú hajnal kért ki a ködből, úgy ötlött szememeli az apátság sötét, tiszteletet parancsoló tömbje. Túl régóta voltam már úton, Egyedül zarándokoltam végig Itálián, sokszor az éj és szomi halál küszöbén. Így talán érthető és megbocsátható, hogy akkor, első ránézésre, olyan gyönyörűség töltött el a kolostor láttán, hogy ezt meglehetősen nehéz lenne szavakba öntenem. Szívem még jó ideig dobogott heves izgalmában, mire a dermesztő hidegben és a gyakran lápszár hóban elértem a hegytetőn álló épület együttest. Az Úr 1334. esztendejét írtuk, annak is az utolsó napjait. Nem sokkal azelőtt hunyt el 22. János, és csak amikor megérkeztem ebbe a különös névtelenségbe burkolózó észak-itáliai kolostorba, tudtam meg, hogy tizenkettedik Benedek lett az újbába. Amint beléptem a kapun, ráébredtem, hogy a közelmúltban borzasztó események zajlottak le itt. Az épületek egy része félig vagy teljesen összeomlott. A falakat sok helyen nyomok rondították. Mintha a lakók is csak a féle torzók vagy szellemek lettek volna. Lehajtott fejjel, hang nélkül lebegtek át az udvaron, és legtöbben akkor sem néztek fel, amikor köszöntöttem őket. Néhány perce érkeztem meg csupán, és már jéghideg borzongás futkosott a hátamon. Úgy éreztem, temetőben járok, ahol a holtak életre keltek. A nevem Paulus, hajtottam fejet az első szerzetesnek, aki elém sietett. Vándor szerzetesként járom a világot. Apácságotokhoz az úr vezérelt. Reméltem, hogy bizonytalan ideig meghúzódhatok a falai közt. Szokásos mondókám ezúttal nem csengett túl őszintén, hiszen amikor a domonkos csuhába bugyolált szerzetes elém sietett, már azon kezdtem tanakodni, hogy visszafordulok, és mégis inkább a szabad ég alatt töltöm az éjszakát, dacolva a fagy halállal. Üdvözöllek, mosolygott rám barátságosan a jól táplált őszakálló férfi. Az én nevem Balonyai Umberto. Kérlek, testvérem, vezess az apát úr elé. Mi sem egyszerűbb, én vagyok az apát. Umberto arcán meg édes mosolyjal hogy azonnal elvezet egy számomra megfelelő cellába, ahol kipihenhetem az út fáradalmait. Megköszöntem előzékenységét és szíves vendéglátását, mire bólintott és elindult keresztül az udvaron. Ahogy követtem, mint több sötét. Kiégett rom mellett haladtunk el, én pedig egy idő után nem bírtam tovább, rákérdeztem, miért van ilyen rossz állapotban a kolostor. Rejtélyes történet ez, testvérem, sóhajtott fel. Jó magam, csak néhány éve érkeztem ide, és már akkor is az enyészeté volt az épületek jó része. Ami pedig az itt történteket illeti vont vállat. Csak mesék és legendák keringenek róla. Van, aki azt mondja, a régi lakók ellent mondtak a szent inkvizíciónak, és ez összetűzéshez vezetett a pápai csapatokkal. A mendemondák szerint akkor égett le a könyvtár és a többi épület. Mások azt mondják, boszorkánsággal vádoltak egy lányt az egykor itt álló faluból, és amikor mágiára küldték, a parasztok fellázadtak az ítélet ellen. Egyetlen ember van, aki már akkoriban is itt élt. Mihály testvér. Ha érdekel a kolostor története, kerest fel és kérdezd őt. Jobb napjain tisztán emlékszik minden egyes átélt percre. Máskor azonban könnyen összekeveri a valóságot az álmaival és a fantáziája szültet dolgok. Már nagyon öreg. Köszönöm a felvilágosítást. Mindenképp beszélni fogok vele. Beírtunk a dormitóriumba, melynek szintén már csak kis része tűnt lakhatónak. Az apát kedvesnek és élettelinek látszott. Ellentétben mindenki mással, akivel utunk során találkoztunk. Mond csak apát úram, tettem fel a kérdést. Miért olyan furcsák itt az emberek, mintha valami tragédia érte volna őket? Az apát ismét felsóhajtott, miközben kitárt a cellám ajtaját és betessékelt az apró szobába. Tragédia. Bólogatott szomorúan, bizony. Mindegyiküket tragédia érte. Ám nem itt az apátságban, hanem még külvilági életük során. Valamikor a múltban. Nem akartam tapintatlan lenni, így hallgattam. A bőbeszédű apát azonban folytatta. Ide, Paulus testvér, csak azok érkeznek, akik utolsó menedéket keresnek a világ elől. Isten karjaiban. Szinte mindegyiküket a végső elkeseredettség vezérelte ide. Épp ezért találhatsz köztük Ferencést, Bencést, Domonkost, jó szerével bármilyen rendhez tartozót. Egy ideje már a reguláink is megváltoztak némileg, hiszen egészen egyedülálló közösséget alkot itt ez a sok rend. Talán eliesztelek ezzel apátságunkból, de az az igazság, hogy az emberek eztendők óta csupán Egyetlen okból érkeznek hozzánk. Mi lenne az az ok, apát uram. Meghalni. Enyhe bólintással jeleztem Umbertónak, hogy felfogtam, miről beszél. És halványán el is mosolyodtam, amit talán nem tudott mire vélni. Köszönöm, hogy a cellámba kísértél, apát uram, mondtam, véget vetve rövid társalgásunknak. Ha megbocsátod, most egyedül maradnék. Hosszú utat hagytam magam mögött. Szeretnék pihenni és elmélkedni. Természetesen, testvérem, hátrált ki a férfi, majd mielőtt becsukta volna az ajtót, még figyelmeztetett, hogy nem sokára matutínomra harangoznak, és elvár az Isten tiszteletre. Miután kiment, halkimát rebegtem. Úgy éreztem, Végre megérkeztem célomhoz, melyet oly régóta keresek, hiszen lassan már húsz éve annak, hogy elhagytam hazámat, ahová csak a bűnbánat és a mérhetetlen keserűség kötött, és elhatároztam, hogy megkeresem azt a helyet, ahol a tökéletes béke honol, és ahol nyugodtan térhetek meg a teremtőhöz. Észak-Itáliába érkeztem, korból, már meg sem tudtam volna számlálni, hány kolostor vendégszeretetét próbáltam élvezni a hosszú évek alatt, és hányból kellett továbbálnom, miután mindenütt felütötte fejét a bűn. Tolvajok, garázdák, hamis papok, szodomiták, gyilkosok lakták az egész világot. De én még mindig nem adtam fel a reményt, és fáradtam bár, de rendületenül hittem benne hogy megtalálhatom a békét. Való igaz, először felettéb rémisztőhelynek tűnt ez a szótlan és mindenféle rendű szerzetesek lakta a romos kolostor. Cellámban megpihenve viszont már úgy éreztem, ide mindenki valóban egyazon célból érkezett meg. Umberto apát azonban egy dolgot kifelejtett a mondandójából, vagy talán nem is tudott róla. Az emberek nem egyszerűen meghalni jöttek, hiszen kimúlni akár az oktalan állatok bárhol lehet. Az emberek azért érkeztek, hogy mielőtt meghalnak, megtapasztalják, milyen a tökéletes megnyúlás. Isten szeretete. Jártam már Kolostorban, mennyire szebbet és fényűzőbbet sehol sem láttam még, és Lám, az egyik testvér mégis gyilkosságot követett el rentársa ellen. Én magam lepreztem le a bűnst, de az ítélet kihirdetését már nem vártam meg. Nihil novi szupszóle, nincs új a nap alatt. Sóhajtottam mindahányszor, és továbbáltam. Amint lehetett, tudtam, a gyilkosság újabb gyilkosságot szűr. Olyan ördögi kört hozva létre, amelyből már sehogy sem lehet szabadulni. A halálból halál kell ki, ahogy a keselyű tojásból keselyű. Ahogy kikémleltem cellám aprócska ablakán, arra gondoltam, az úr talán épp itt, ezen a minden pompát és fényűzést nélkülöző helyen érezheti magát otthon. Hiszen miért is ne? Miért is kéne őt márványparoták falai közt, színarany kelyekben, drága köves keresztekben keresnünk? Letérdeltem az ágyamra helyezett vaskos szalmazsák mellé. Feltéptem az oldalát és gondosan elrejtettem benne az utolsó csomag tartalmát, amit a múltamból hoztam magammal, és amelytől oly sok éve már képtelen voltam megszabadulni. Különös dolog az emberi emlékezet. Míg a józanész azt diktálná, hogy azonnal semmisítsen meg ezeket a súlyos bizonyítékokat, addig az emlékekkel tette érzelmek, ragaszkodnak hozzájuk bármi áron. Így menekültem hát, önnön múltam elől, kezemben hordozva annak utolsó cserép darabkáit. Kora reggel, amikor Laudeszre hívott a harang, azonnal észrevettem, hogy valami nincs rendben. A testvérek túlnyomó többsége ugyanúgy viselkedett, mint érkezésemkor. Néhányan azonban felhaláró hangáltak, hangosan hadarták imáikat, és sűrűn hányták magukra a keresztet. Nem tudtam elképzelni, miért érhette őket. Tűzvészre utaló füstöt sem láttam. Nem is éreztem sehonnan. Minden esetre úgy gondoltam, egyelőre nem avatkozom olyasmibe, ami nem tartozik rám. Akkor kezdtem gyanakodni, amikor az apát úr késve érkezett a korai imaórára, és végig árnyékba borult komorábrázattal merett maga elé. Tökéletes ellentétjét mutatta előző esti önmagának. A túl rövidnek és zaklatottnak tűnő mise után oda siettem át hozzá, de amikor megszólítottam a kolostor udvaron, olyannyira el volt merülve a gondolataiban, hogy először nem is vette észre. Amikor végre megpillantott, erőltetett mosolyjal bólintott felém. Ah, – há Paulus testvér! – Mi történt, apát uram? – érdeklődtem. – Észrevettem, hogy a szerzetesek szokatlanul viselkednek, és a te arcod is felettébb gondterheltnek tűnik. – Egyik testvérünk. Elhalázott az éjjel, mondta halkan. Már matutinomkor sem látta senki. Öreg volt már? kérdeztem keresztet vetve. A pontos életkorát egyikünk sem tudta, csóválta a fejét, ahogy származását és múltját sem ismertük. Egy pár hónapja érkezett, és szinte soha nem mutatkozott, kivéve az Isten tiszteleteket. Annyit tudunk róla, hogy a pálos rend tagja volt. Döbbenetem bizonyára az arcomra is kiült, mivel az apát szomorúan bólogatva folytatta. Tudom, ez számodra is mélyen megrázó esemény, hiszen jó magad is pálos szerzetes vagy. Hogy hívták? Leopoldnak. Rövid szünet után szinte suttogva tettem fel a kérdést: Megnézhetném a holttestet? Mi szükség erre, Paulus testvér? Minek bolygatnánk a holtak nyugalmát? Közelebb hajoltam bolonyai Umbertohoz és amikor válaszoltam neki, hangom még az előző is halkabban tört elő a torkomból. Meg akarok bizonyosodni róla, hogy természetes halált halt. Amikor megértette, mire készülök, hátra hőkölt, kezét heves mozdulattal maga elé emelve. Semmi szükségedre Paulus testvér, ellenkezett. Hangját épp csak egy kicsit felemelve, hogy az avatatlan fülek továbbra se hallhassák a szavait. Leopold, Természetes halált halta, efelől biztosítottak. Különben is. Hogy gondolhatod, hogy gyilkos garázdálkodik az apátságban? Nézd ezt a sok szenvedő jámbor lelket. Képes lennél bármelyiküket is azzal vádolni, hogy elkövették a bűnök bűnét? Eszemben sincs apát uram. Feleltem leverten. De kérlek, érts meg engem. Bármerre is mentem, bárhol is jártam. A halál egész életemben ott loholt a nyomomban. Borzalmas árnyékot vetett mindenre, amiben bíztam, amit szerettem. Kötelességemnek érzem, hogy megbizonyosodjak felőle. Szegény rendtársam valóban nem idegen kéz által, hanem az úrhívására hagyta itt ezt a szomorú világot. Hiszen nem találtunk vért a cellájában, mondta erre az apát. Bizonyal a nyakán is látszódna, ha megfajtották volna. Gyászos hangulatom ellenére halványan elmosolyodtam, amit akár úgy is vehetett volna, hogy tudatlanságán mulatok. Más módja is van annak apától. Balonyhelyi Umberto szeme elkerekedett, arcából a maradékszín is kifutott, de nem ellenkezett tovább. Köves hát, utasított hidegen, és elindult a dormitóriumba. Leopold cellája nem esett messze az enyémtől. A holttest még mindig a szalmazsákon hevert. Az apát elmondása szerint ugyanúgy, ahogy rátaláltak. Ő abban is biztos volt, hogy a szerzetes ebben a testhelyzetben halt meg. És az igazat megvalva én is reménykedtem ebben. Nem volt szükségem több gyilkosságra. Túl sok vérontást láttam már életemben. Az apát helyében talán jó magam is foggalkörömmel ragaszkodtam volna a természetes halál tényéhez. Elvégre senkinek sem hiányzik egy rejtőzködő gyilkos a kolostorába, egy ordas farkas a békés nyáj közé. Nekem azonban mindenképp tudnom kellett az igazságot. A cellában semmiféle árulkodó nyomot nem vettem észre és cseppet sem volt ényemre, hogy kénytelen vagyok egészen közel hajolni a holttestehez. Első ránézésre magam is úgy véltem, hogy Leopoldot álmában érte a halál. Hanyat feküdt a szalmazsákon, jobb keze a teste mellett, balja a melkasán. Rántos arcát ősszakál és ritka őszhaj keretezte. Talán már hatvan éves is elmúlhatott. Nos, szólalt meg ingerülten Umberto. Most már maga is láthatod, hogy nekem van igazom. Ó, oh, az még korán sem olyan biztos, sóhajtottam szomorúan, és letérdeltem a halott szerzetes ágya mellé. Most, hogy egészen közelről láthattam az arcát, nem is kellett sokáig tanulmányoznom. Balsejtelmem bebizonyosodott. Behűntem a szemem, és megkapaszkodtam a zsákban, nehogy leterítsen a hirtelen rámtörő szédülés. Lám, újból az ördög közelébe kerültem. Amint megpillantottam Leopold arcát, tudtam, hogy még mindig nem pihenhetek meg. Nézd csak ide, a uram! Szóltam reketten. Mit kéne látnom? Kérdezte, alig egy lépésnyire közelítve meg a holtestet. Az elformálódott lila orrot mutattam az említett részt a halott szerzetes arcán. Továbbá az ajkat, melyet Leopold testvér saját fogai sebeztek fel. Az apát, most már alaposabban is szemrevételezte a holtetemet, de úgy tűnt, továbbra sem érti, miért gyanakszom gyilkosságra. Valaki. Egyenesedtem fel. Az éjszaka folyamán belopózott ebbe a cellába, és egy meglehetősen kemény tárgyat, bizonyal egy keményre tömött zsákot nyomott Leopold testvér arcába. Ezért a sérülések. Megfojtatták, lelte riadtan Umberto és kezével önkéntelenül a torkához kapott. A gyűrűjét pedig ellopták, folytattam. Látod a kiegyenesített jobbat, apát uram? A gyűrűs súlyon még jól látszik a régóta hordott ékszernyoma. nyoma. Oh, Ó, uram, segíts meg minket! Ki fel, és buzgón hányta magára a keresztet. De hát ki lenne képes egy gyűrűért ölni? Hosszan mesélhetnék arról, hogy mi mindenért képesek az emberek ölni. Közelebb léptem hozzá, és mélyen a szemébe néztem. Kénytelen leszek kideríteni. Súgtam oda. Ki követte el ezt a gaztettet? és hogy miért? Határozottan ellenzem, sziszette az apát. Mit képzelsz, testvérem, hogy csak úgy felforgathatod az apátságot? Az itt élő emberek békére vágynak, te pedig arcát alul. Épp ezért kell megtalálnunk a bűnöst, vágtam a szobába tiszteletlenül. Apát uram. Te sem gondolhatod komolyan, hogy az emberek békére lelhetnek, amíg egy gyilkos garházdálkodik a korostorban Umberto kilépett a cellából, hogy odakint a folyosófalának támaszkodjon. A szája némán formálta a szavakat. Biztos voltam benne, hogy imádkozik. Tedd, amit jónak látsz! mondta hosszú idő múlva. Azt azonban tudnod kell, hogy az itt élők közül jó páran némasági fogadalmat tettek, nem kényszerítheted őket esküszegésre. Semmi olyat nem teszek, adtam erre óvatos, kitérő választ, ami ellenkezne Isten akaratával. Remélem is. Nézett rám szúrósan, Végezd a dolgod, de csak csendben és tapintatosan. Ne feledd, hol vagy. Azzal ellökte magát a faltól, és sietősen nagy léptekkel távozott. Én még jó ideig ott maradtam, és próbáltam erőt meríteni az elkövetkező napokhoz. Reméltem, Isten elég kitartást és bölcsességet ad, hogy elkaphassam azt, aki vétett a törvényei ellen. rekvéméter nam dona ei domine. Kezdtem foházba, annyitott ajtó előtt. Nem sokára megérkezett két domonkos szerzetes, hogy elvigyék a holtestet. Se hozzám, se egymáshoz nem szóltak egy árva szót sem. Íme? Találkoztam az első két testvérrel, akik némaságot esküdtek. Megvártam, míg végeznek, majd elindultam, hogy megismerkedjem az itt élőkkel, és megpróbáljak valamit megtudni, ismeretlen rendtársam Leopold életéről. Tudtam, hogy nem lesz könnyű dolgom a kolostor lakóival ám nyomozásomat, mintha nem csupán az apát ellenezte volna. Az elemek is összeesküdi látszottak ellenem. Miközben Leopold cellája előtt elmélkedtem, észre sem vettem, milyen gyorsan múlik az idő, és amikor kiléptem a dormitóriumból, csak hamar primára hívott a harang. Már ekkor is havazott, ám a hó csak ritkán, finom pejhegben hullott, amíg azonban a templomban tartózkodtam a többi szerzetessel, iszonyú hóvihar kerekedett. Legtöbben kisem az udvarra, és én is úgy gondoltam, hogy inkább a biztonságos épületben várom meg a bihar végét. Mindössze két domonkos döntött úgy, hogy nekivág az ítéletidőnek, Elvégre nem olyan nagy a kolostor udvar, hogy ne lennének képesek néhány lépéssel elérni bármelyik épületet. A vihar még órákig tombolt, és a tercia is ott lelt minket. Ez az imaóra még a hajnalinál is feszültebben telt. Sokan tipródtak, hiszen egyre jobban feszítette őket a kínos vizelhetnék. És észrevettem ott néhány foltot is, melyek arról árulkodtak, hogy testvéreink nem áthallottak bevizelni az úrházában. Mivel tercia végeztével alább hagyott a vihar, úgy döntöttünk, kimerészkedünk a sűrű hóesésbe. Az udvaron most sem lehetett néhány lépésnél messzebbre látni, de a szélfúvás, mintha már enyhült volna. A két merész domonkost nem sokára borzasztó állapotban találták meg. Egyikük eltévedt a viharban, és lezuhant a dombról, ott, ahol a nyílást tátongott a kolostort körül ölelő falban. A szerencsétlen halálra zúzta magát a sziklákon. A másik életben maradt, de mindkét lábfeje kékre fagyott. Néhány domonkos gyorsan hordágyjá kiáltott ki egy nagyobb fateknőt, hogy abban cipelhessék el a sérült szerzetest az ispotályos baráthoz. Úgy gondoltam, ez jó alkalom az ismerkedésre, így én is odaléptem, hogy segítsek cipelni a teknőt. A gyógyító testvért Fülöpnek hívták. És már első pillantásra észrevettem, hogy nincs olyan jó viszonyban a gyógynövényekkel, mint illeni. Ahogy meglátta a kékké fagyott lábakat, azonnal verejtékezni kezdett a homloka, kapkodott ide-oda, levert egy üveget, felborított egy gyertyatartót, végül dadogva remegőkézzel átnyújtott valami bűzlő a domonkosnak, hogy azzal kenje be a fajást naponta nyolcszor, ahány ima óra van egy napban, továbbá tartsa szárazon és a lehető legmelegebb helyen a lábát. Elmondta, Pontosan mely imákat kell ismételni a lába kenegetése közben, majd útjára bocsátotta a szerencsétlent. Amikor a szótlan szerzetesek elvitték rendtársukat, és ketten maradtunk a műhelyben, Fülöp leroskodt egy hokedvére, hogy a szájához emelje a börtömlőjét. Hosszas a belőle. Én pedig biztosra vettem, hogy nem vizetizik. Míg sikerült kicsi megnyugodnia, alaposan szemügyre vehettem. Nem látszott idősnek. Legfeljebb harminc telet láthatott, bár inkább huszonötre gyanakodtam. Ferencesnek néztem, akinek valahol egészen máshol lett volna a helye. Jól érzed magad, Fülöp testvér? kérdeztem egy idő után. Mire úgy összerezzen, mintha addig észre sem vette volna, hogy nincs egyedül. Ó, oh, igen, jól vagyok persze, hadarta, miközben gyorsan felállt és megpróbált rendet tenni az üvegcség között. A nevem Paulus mutatkoztam be egy barátságosnak szánt mosoly kíséretében. Tegnap érkeztem a kolostorba. Üdvözöllek, testvérem, bólintott felém. Na is. Mi szél hozott, felénk, Csak átutazóban vagyok, feleltem Kurtán. Mond csak, te mit keresel itt? Ha, ha, ha. Én még novíciusként érkeztem ide, éppen hat eszten, de mondta, amiből rájöhettem, hogy még annál is fiatalabb, mint amennyinek véltem. Ebben a kolostorban élek, amióta csak szerzetes lett belőlem. Nem úgy értettem, mosolyodtam el még szélesebben, hanem hogy itt, a gyógyfüvek közt mi keresni valód van, még a vak is láthatja, hogy fogalmat sincs melyik szer mire való. A fületővéig elvörösödött, én pedig tovább gyötörtem szegényt. Legalább tudod, hogy jó kenőcsöt adtál-e annak a szegény domonkosnak? Újból leroskodta Sámlira, és újból a szájához emelte a tömlőt. Halvány sejtelmem sincs róla, testvérem, fakadt ki belőle a keserűség. Lehet, hogy holnapra lepotja mindkét lába, és én leszek én a felelős. Ó, én isten barma! mágia lenne a helyem! Na, azért ilyeneket talán mégsem kéne mondanod. Beregettem bállon bátorítólag. Hogy kerültél a füvek közé, ha semmi érzéked a gyógyításhoz? Még a mesteremmel érkeztem ide, aki meghalt, mielőtt átadhatta volna a tudását. Épp csak elkezdte megtanítani a füvek neveit, amikor elvitte a láz, és én már abból a kevésből is alig emlékszem valamire, amit még módjában állt megtanítania nekem. Az apát úr persze rám parancsolt, hogy legalább addig töltsem be a megüresedett helyet, amíg nem érkezik hozzánk egy tehetségesebb szerzetes, hiszen addig én is eligazodom itt a porok és kenőcsök közt. Ennek már hat esztendeje. Te nem értesz véletlenül a füvekhez, nézett rám reménykedve, de el kellett keserítenem. Sosem kerültem közelebbi ismerettségbe a gyógynövényekkel. Nem baj, valójában már nem is reménykedem benne, hogy valaha is felváltanak legyintett szomorúan. Halálom, így itt fogok botladozni a műhelyben, és talán egyszer-egyszer véletlenül eltalálom majd a megfelelő orvosságot. Úgy fognak rám emlékezni, mint a bolond fülöp testvérre, aki a betegeket csak még jobban megbetegítette. Szinesz prevéte a tisztiszeszet. Remény nélkül az élet szomorú volna. Próbáltam békíteni, vagy gyorsan témát váltottam. Mondd, mit tudsz Leopold testvérről? Leopold? Ráncolta a homlokát. Az öreg pálos? Úgy van. Sajnos semmit, csóválta a fejét. Nem is hiszem, hogy bárki tudna róla valamit. Pár hónapja érkezett, talán ősszel. Kevés testvérrel állt szóba, de akkor sem mondott magáról semmit. Kizárólag latinul hallottam megszólalni. Azt sem tudom, honnan jöhetett, de hát Miért nem őt kérdezhet, ha kíváncsi vagy? Udátszott. A Grand halála még nem jutott el mindenki fülébe az apátságban. Sajnáltam, hogy nekem kell megosztanom a rémisztő hírt az amúgy is gonterhelt szerzetessel. Azt hittem már, tudod, mondtam kisé hangon. Leopold testvért Mareggel. Holtan találtak a cellájában. Azért érdeklődöm felőle, mert biztos vagyok benne, hogy meggyilkolták. Fülöp testvér szeme elkerekedett. Majd a szerzetes ismét a szájához emelte a tömlőjét, és úgy szopogatta, mintha az anyja csecse volna. Meggyilkolták, suttogta dermedten, miután a tömlő teljesen kiürült. Tehát, ki csoda? Miért? Ezt szeretném kideríteni, tártam szét akarom. A jelek szerint valaki egy szalmazsákot nyomott az arcába, miközben ő aludt. Egy kabzsi emberre gyanakszom. Honnan tudod, hogy kabzsi? csodálkozott. Leopold testvérnek hiányzik egy gyűrű az újjáról, árultam el. Láttam a nyomát. Valaki lelopta róla. Bizonyára rendkívül értékes darabról van szó. A szerzetesnek erre még több ránc jelent meg a homlokán. Hogyha már ez nem lehet, csóválta a fejét, hiszen az a gyűrű egy lyukas garat sem ért. Erre most én kaptam fel a fejem is, csodálkozva meredtem fülöpre. Talán... Tudsz róla valamit? Ó, cskaság, nem is értem, miért viselte. Egyszer egészen közelről láttam, hogy viaszból van, és nem formált semmit. Meg is kérdeztem tőle, hogy miért hordja, mire ő elrejtette a kezét a ruha ujjában, és szónélkül elsétált. Viaszból. Visszhangoztam értetlenül. Sosem láttam még viaszból készült gyűrűt. Hát ezt mondom én is, Paulus testvér, emelte a szájához az üres tömlőt, aztán mérgesen elhajította. Nem hiszem, hogy a gyűrűje miatt ölték meg. Akkor mégis hova tűnhetett az a viasz égszer? Gondolkodtam hangosan. Talán csak eltört dulakodás közben is lepotyant az ujjáról. Maga biztosan ráztam meg a fejem. Észrevettem volna, mormoltam. Alaposan körülnéztem a cellájában. Azt a gyűrűt, bármilyen értéktelen volt is, elvitték. Fülöp felállt és rendezgetni kezdte az üvegcséket, melyekről azt sem tudta, mit tartalmaznak. Bár csak segíthetnék, testvérem, sóhajtotta rám sem nézve amiből megértettem, hogy számára terhessé vált a beszélgetésünk. Kérlek, indultam a kiárat felé, ha bármit megtudsz erről a dologról, azonnal értesíts. Fülöp még mormogott valamit az orra alatt, amiből már semmit sem értettem. Talán csak a kiürült tömlője miatt békétlenkedett. Amikor Sexta után megtaláltam Mihály testvért a romos pókhálós skriptóriumban, a hóesés már teljesen abban maradt. Az apátság fölött gyülekező sűrű felhőzet viszont azt üzente, hogy nem ért még véget az égi háború. A vihar csak erőt gyűjt a következő rohamhoz. Ki az? Ki van Fordult felém a vénségesen vén Mihály, ahogy meghallotta a közeledő lépteimet az üres teremben. Paulus vagyok, mutatkoztam be. Úgy hallottam, itt a Gyere, gyere csak, közelebb testvérem, integetett kedélyesen. Ekkor vettem csak észre, hogy mindkét szemére bak. Gyere, élvezd velem együtt ennek a szent helynek a csendjét. Az ablak párkányon ült, arcán túlvilági mosolyjal. Letelepedtem mellé, és végighordoztam tekintetem a helyen, amit ő szentnek nevezett. Az edificium, a kolostor hatalmas központi épülete, melyben a szkriptórium is állt, valaha gigantikus fényűző építmény lehetett. Ekkor azonban már csak óriási kőhalomnak tűnt, mesterséges sziklának az apátságon belül. Mindenütt romok, felborított és korhadásnak indult asztalok, félig használt pergamenek, megtépázott tollak hevertek. A falakat néhol korom lepte, de még annál is több volt a pókháló és az egér ürülék. Tudom, mit gondolsz, Szólalt meg mellettem, fátyolos hangon Mihály testvér. Azt hiszed, vén bolond vagyok, hogy szent helynek nevezem. Látnod kellett volna fénykorában. Nem szóltam. Hagytam, hogy az öreget elöntsék az emlékek, és meséljen nekem a múltról. A világ legpompásabb szkriptóriuma volt ez. Áradozott a szerzetes. Állandóan folyt a munka. Szebbnél szebb, értékesebbnél értékesebb kódexeket másoltunk. Ott, ahol most csak a beomlott fal részt látod. Állt egy kis ajtó. Az vezetett a könyvtárba. Ha, nem léphetett ám be oda akárki. Nagyon fontos fóliánsokat őriztünk. Különleges tudás. In omnibus requiem quescivi, et quem inveni nisi in angulocum libro. Mindenben a nyugalmat kerestem, de csak egy sarokban, könyvvel a kezemben találtam rá. – Bizony, jól mondott, testvérem! – mosolyodott el az öreg ember. – Ha jól értem. Te is másolószerzetes voltál, Mihály testvér. Ó, igen, én is itt dolgoztam, mutatott végig a romokon. Itt állt az asztalom, éppen itt, az ablak mellett. Több száz oldalt készítettem el, amikor még dicsőséges időket élt ez a kolostor. Aztán, hát, legyhintett, dühösen, lemondóan. Mi történt? Faggattam. Miért áll romokban a fél apátság? Nem lett volna szabad elrejtenünk a tudást. Az vezetett minden rosszhoz, a titkolózás és a gyarló kíváncsiság. Siránkozott. Hét történt, de mintha már egy örök valóság is eltelt volna azóta. Egyetlen hét leforgása alatt olyan zűrzavar alakult ki, hogy el sem hinnéd testvérem. Azt gondolnád, hogy csak mese és merő kitaláció, amit összehordok. Még a Szent inkvizíció is itt járt. Két testvérünket mági halálra ítélték, mert boszorkányok voltak és gyilkosok. Dolcineánus erett nekek. De egy másik különös szerzetes, a nevére már nem emlékszem, azt mondta, hamis az ítélet. Aztán egyszerűen eltűnt, majd meg tűz ütött ki a toronyban. Leégett a könyvtár, és a falusiak fellázadtak. Jaj, testvérem! Szavamra mondom, a pokol meg megittak. Zavarosan, egy szuszra mondott el mindent, és bevallom, nem is értettem sokat a hisztóriájából. Az viszont már bizonyossá vált számomra, hogy elátkozott helyen járok. Egy olyan apátságban, aminek talán nem is lett volna szabad megépülnie soha. Amikor csak tehetem, ide jövök elmélkedni és imádkozni. Folytatta nyugodtabban. Ez a hely számomra minden. Semmi más nem maradt nekem az életben, csak az emlékek, amelyek idekötnek. Néha még örülök is, hogy nem láthatom, mi vélet. Megpróbálom elképzelni, hogy nem a romok közt ücsörgök, és időnként már már el is hiszem magamnak, hogy minden a legnagyobb rendben van. Soha nem próbálták helyreállítani a dolgokat, kíváncsiskodtam tovább. Azt mondtad, gyönyörű kódexeket másoltatok, is, hatalmas könyvtáratok volt. Senki sem akarta újjáépíteni a romos épületeket, senki sem vágyott a régi dicsőségre. Mihály szárazon felnevetett. Visszafogott kacajában mélységes keserűséget véltem felfedezni. Azok után, mondta egészen halkan, szinte csak suttogva, senki sem maradt itt. Akkor bizony sokan meghaltak. Az apát úrnak örökre nyoma vezett, és a pápa emberei közül is többet megöltek, akik túlélték azokat az átkozott apakat, amikor maga az ördögmunk munkált a kolostor falai közt. Mind elmentek, messzire költöztek innen. Egyedül én maradtam. Na és a mostani lakók? kérdeztem. Azt mondtad, a tűzvész után mindenki elment. Hogy találtak ide újból az emberek? Mihály hosszan hallgatott. Világtalan szemeivel semmibe, vagy tán azon is túlra révedve. Már-már kezdtem azt hinni, hogy elfeledkezett rólam, ám akkor ismét megszólalt. Először egy remete érkezett, egy öreg szerzetes, aki idősebb volt, mint én most. Mondta olyan hangon, amiből egészen biztosan tudhattam, hogy most ő is ott jár évekkel korábban. Hamar meghalt, de akkor már többen is érkeztek. Néma csendes emberek, olyanok voltak, mint a démonok, a törött angyalok. Mindegyikük hozott egy titkot, egy újabb elhallgatott bűnt, amit a romok alá akart temetni. Jó, miért? Az arc eltorzult. Jó érzésű ember nem talált volna rá erre a sötét helyre. Akinek még bármi értelmes célja van az életben, messzire elkerüli az apátságot, talán észre sem veszi, hogy létezik. Csupa önmaga elől menekülő. Fekete lélek járkál a falak közt, akik maguk is olyanok, mint ezek az üszkös romok, és épp ezért nem akarnak változtatni semmit. Amikor a folyosókon és a kolostor udvaron sétálok, úgy érzem, hogy nem is, emberek nem szellemek járnak körülöttem. Hideg a lehel. Fagyos, élettelen. Hirtelen rám szegezte halott tekintetét. Te is menekülsz, lehelte felém. Te is csak egy régi titkot cipelsz, amitől már képtelen vagy megszabadulni, bárhogy is szeretnél. Beleborzogtam a szavaiba, és csak komoly erőfeszítések árán bírtam egy helyben maradni. Legszívesebben felpattantam volna, hogy ilyetten Rohannak el az öreg elől, aki bár a külsőmet nem, a lelkemet annál élesebben látta. – A tűzvészben vesztette el a szemed világát? – kérdeztem könnyedén, mintha nem is hallottam volna iménti szavait. Mihály testvér erre dövegurult. gurult. – Dehogy a tűzrészben, dehogy! kiabálta az öklétrázva Olyan élesen láttam akár a sas! Harminc év sem tudta kikezdeni a látásomat a skriptóriumban betűk fölé görgyedve a félhomályban, Csak épp nyaranként el szokott kapni a nyavaja, olyankor taknyomnyálam összefolyik a szeme, pedig úgy viszket, mintha lángra gyúlt volna. Három esztendővel ezelőtt megkértem azt az átkozott testvért, hogy adjon valami gyógyszert, ami enyhítené a kényaimat. Egy fekete kerőcsöt adott, Mondvár, hogy este kennyem be bele a szemhéjamat. Matutén, amikor maró fájdalomra ébredtem, kínok közt vergődtem a cellán padóján, Az iszonyú görcs tüzes pengekét vágott az agyamba, is órák múltán is alig enyhült. Isten segített túlélni azt a szenvedést. A szemem világát azonban örökre elveszítettem. Fülöpött pedig Belzebub fogja tüzes vasssal meghágni minden nap, minden órájában azért, amit velem és még Isten tudja ki mindenkivel művelt. Megrökönyödve hallgattam Mihály testvér iszonyatos történetét, a kedvesnek, bár meglehetősen iszákosnak tűnő füllöperől. Arra gondoltam, az ispotályos testvér talán jutott is volna valami eredményre a kolostorban töltött évei alatt, ha búslakodás helyett megpróbálja kiismerni a növények hatását. A jelek szerint ő azonban inkább csak a tömlőjével ismerkedett, és továbbra is vaktában osztogatta a fűveket, porokat és kenőcsöket, nem is sejtve, hogy jót vagy rosszat cselekszik-e éppen. Na és Leopold testvér? Tértem rá arra a kérdésre, ami a leginkább foglalkoztatott. Mit tudsz rólam mondani? Meghalt, ugye? kérdezte vihály. Hallottam, hogy ma reggel holtan találtak a cellájában valakit, de sokan a nevét sem tudták az illetőnek. Sejtettem, hogy ő lesz az. Miből sejtetted? Leopold testvér. Súlyosabb titkot cipelt a vállán, mint bárki más a Kolostorban. Éreztem, amint megérkezett. Szinte nem is beszéltünk egymással, de olyan keserűség és bánatlengte körül, mint amilyen téged is körülvesz, Paulus testvér. Ha kinyújtanám a kezem, talán meg is tudnám tapintani. Ezúttal nem bírtam tovább. Amikor a vakszerzetes valóban felé mozdította a csontos jobbját, úr lett rajtam a vakrémület. Józan felfoghatatlan mi volt az, ami megrémített, de úgy éreztem, nem maradhatok tovább. Attól féltem, ha nem jutok ki a friss levegőre, megfulladok. Mielőtt Mihály testvér újból megszólalhatott volna, egész testemben remegve rohantam el, magam mögött hagyva. Az egykori Skriptorium romos épületét. Aznap Mihály testvér volt az utolsó, aki szóba állt velem. Akár csak érkeztem, a legtöbb szerzetes lehajtott fejjel haladt el mellettem, legcsekélyebb elét sem adva annak, hogy hallanák, amit mondok. Rám se néztek, legalábbis amikor láthattam volna. Egy-egy pillantást, azért észrevettem a szemem sarkából, éreztem fürkészű tekintetüket, de amikor feléjük fordultam, gyorsan lehajtották a fejüket, és csukjájuk mögé rejtett arccal haladtak tovább. Alig, hogy a harang kompletóriumra hívott, az ég ismét leszakadt, és egyetlen szempillantás alatt olyan hóvihar kerekedett, hogy ki sem jutottam a dormitóriumból. Visszavonultam a cellámba, hogy az elkövetkező órákat imádkozással és gondolkodással töltsem. Megpróbáltam magamban lajstromba szedni, mit tudtam meg reggel óta. Azok után, hogy rájöhettem, Miféle átokverte hely ez a ködbe burkolódzó apátság? Cseppet sem csodálkoztam rajta, hogy Leopoldról szinte senki sem tud semmit. Hiszen az itt lakók mindnyájan titokzatos, rejtőzködő alakok a jelek szerint alig lépnek kapcsolatba egymással. A meggyilkolt szerzetes gyűrűje viszont annál inkább aggasztott. Ha valóban viaszból készült ócskaság volt, ahogy fülöp állította, akkor Leopold vajon miért viselte? Ha pedig a gyilkos levette áldozata újjáról, vajon miért tette? Sehogy sem tudtam megérteni. Egy idő után nem bírtam tovább. Újból körül kellett néznem Leopold cellájában. Felforgattam mindent, amit csak lehetséges volt. Beletúrtam halott rendtársam szalmazsákjába, amiben szalmán kívül semmit sem leltem. Kiforgattam szegényes málháját, de abban néhány egyszerű ruhaneműn, egy fából készült olvasón és egy-két értéktelen mindennapi apróholmin kívül úgy szintén nem volt semmi. Belestem minden sötét nyílásba, amit képzelő erőm rejtekhelynek sejttetett velem – ám a piszkon kívül ott sem láttam egyebet. Végül teljesen kiürítettem a szalmazságot, amin aludt, hát ha mégis elrejtettek benne valamit, ám újfent csalódnom kellett. Aztán csak álltam ott a cella közepén, akár egy bolond, a fejemet vakartam, és éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. Vajon miért nem találok semmit, ami Leopold múltjára, erőszakos halálának okára utalla, kérdeztem magamtól. Mi lehetett olyan veszélyes, vagy épp árulkodó, ismeretlen rendtársamban? Mivel hosszas töprengés után sem találtam semmiféle választ a felvetett kérdésekre, sietve elhagytam a cellát. Amikor kimerészkedtem a dormitóriumból, az idő már szépen kitisztult. A vihar úgy tűnt lassacskán elvonulni készül. Az égre nézve elégedetten nyugtázhattam, hogy a felhőzet már szakadozik, és itt-ott a csillagok is felragyogtak. Sejtelmem sem volt róla, mennyi lehet az idő. Az egész kolostor kihaltnak tűnt. Talán már éjfél is elmúlhatott. Gondoltam, sétálok egyet a friss, ropogós hóban, hát ha egy kicsit kiszellőztethetem a fejem, amitől majd könnyebben alszom. Sétám nem csak a kolostor udvart érintette. Körbejártam az egész apátságot, hogy egy kicsit felfedezhessem magamnak ezt a különös helyet. A templom és a hatalmas, romokban heverő edifícium között Öreg temető húzódott. Beleborzongtam, ahogy a holcsütötte apró sírkövekre gondoltam, és inkább az ellenkező irányba indultam el. Az apátság keleti és déli oldalán végig melléképületek húzódtak, viszonylag sűrűn nőtte ki egymás mellett a fagyos földből. Legtöbbjüket már évek óta nem használhatták. Ezt az éjszaka sötétjében is Első pillantásra meg tudtam állapítani. A kovács műhelybe lépve még láttam az öreg penészette fújtatót, a tűzhelyen azonban pernye csak pókhálót találtam. Az ólakhoz és a nagy istállóhoz érve sem fogadott élettelibb látvány. Nyomasztó csendült mindenen. Lovakat, disznókat vagy bármiféle más állatot valószínűleg akkor tartottak itt utoljára, amikor azok a zavaros, végzetes dolgok történtek, melyekről Mihály testvér, a vak szkriptor mesélt nekem. Fejcsóválva sétáltam tovább, miközben azon töprengtem, vajon honnan származhatott az ebédre feltállalt sült nem mertem mélyebben belegondolni. Minden esetre eldöntöttem, hogy ott létem hátra levő részében, már amennyire lehetséges, igyekszem a lehető legkevesebb állati eredetű hétköt fogyasztani. A végén még én is olyan árnyalakká változom, mint a többi szerzetes. Még jó pár kihalt épület mellett sétáltam el. Néhányba be is kukucskáltam, vagy beléptem is, megérintettem a hátrahagyott értéktelen tárgyakat. Találtam egy hatalmas hordót, melyben valószínűleg a leült állatok vérét fogták fel. Jó ideje nem használták. Vastag, fekete réteg borította az egészet, mintha csak Lucifer kátrányos lehellete ragadt volna rá. Valójában persze vér volt. Több éves, keményre halvt, fekete vér, de az év melegebb szakaiban rovarok fészkeltek, férgek vájtak bele kacskaringós járatokat. Bármennyire is próbáltam elkerülni, éjszakai sétám utolsó állomásaként a temetőz érkeztem, az edifícium keserű tömbje alá. Ahogy beléptem a kicsi keresztek közé, úgy éreztem, az apátság legsötétebb, legátkozottabb szegletébe érkeztem. Egykori otthonomban, távoli hazámban, ahol születtem és felnőttem, édesanyám nyelvén úgy szoktuk mondani, Isten kertje. Itt azonban, mintha még sosem járt volna az Isten. Nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy a jeges földben nyughatatlan holtak fekszenek. Csontjaimban éreztem a fagyos levegőt, mintha csak a holtak vészius ló lehelete volna, és reszkettem a túlvilági félelemtől, miközben végig tudtam, hogy nincs okom e rettegésre. A holtak nem támadnak fel, és nem rántanak magukkal a föld alá. Ezt képes voltam józanul végig gondolni, de közben mégis nagy léptekkel, csak nem a rohamba hagytam hátam mögött a félelmetes helyet. A lelkem valamelyest megnyugodott, ahogy a templomhoz értem. Lelassítottam lépteimet, és szemügyre vettem az egyetlen tökéletes épségben megőrzött épületet. Valóságos, remek mű volt. A főkapuk gótévű boltozatán, apró, precíz faragásokkal. Mint ha csak a kedvemért tenné, a hold teljes egészében előbújt az egyik felő mögül, és ragyogásba vonta a templomot. Ahogy árnyékot vetettek a falakon, a faragások, domborművek és szobrok élőnek tetszettek. Óvatos, lassú, mozgású, élőlényeknek. az utolsóknak az egész apátságban. Mintha óvakodva figyelték volna lépteim, és büszkén állták kíváncsiskodó tekintetem. Körbejártam a templomot, hogy végül ismét a kolostor udvaron kössek ki, majd alaposan elálmosodva, indultam a dormitórium felé. Tudtam, hogy nem sokára matutinumra hívnak, de bíztam benne, hogy addig pihenhetek egy keveset. Már majdnem beléptem a kapun, amikor egy elsuhanó árnyat pillantottam meg a szemem sarkából. Arra kaptam a tekintetem, de addigra már csak egy hosszúranyult árnyékot vehettem szemügyre. Egy ideig Mindketten mozdulatlanul álltunk. Léregzetünket is visszavojtva, vakon nézve farkas szemet egymással. Én nem láttam őt, ő viszont annál jobban láthatott engem. Ebben egészen biztos voltam. Egy hirtelen jött ötettől vezérelve megmozdultam, és futni kezdtem az árnyék felé, mintha el akarnám kapni. Alig tehettem meg két lépést, amikor bebizonyosodott, hogy szerencsém volt. Megmozdult, rohanni kezdett, kitérve előlem, amilyen gyorsan csak átfagyott lábam bírta, irányt váltottam, és az árnyék után iramodtam. Átvágott a kolostor udvaron, elrohant a templom épülete mellett, és egyenesen a régi ispotály felé tartott, az apátság észak-nyugati oldalához. Nehezen futottam a mély hóban, és a távolság sem nagyon csökkent közöttünk. Egyetlen előnyöm csupán annyi lehetett vele szemben, hogy én már az általa kitaposott ösvényen követhettem őt. Még üldözöttem, szűz hóban kázolva menekült az egykori gyengélkedő irányába. Biztosra vettem, hogy az ispotályba tart. Az utolsó pillanatban, mégis élesen elkanyarodott és eltűnt egy hosszúkás épületben. Én persze gondolkodás nélkül követtem, aztán, ahogy átugrottam az épület magas kőküzöbét, azonnal meg is torpantam, mintha csak láthatatlan falba ütköztem volna. Odaben olyan sűrű sötétség honolt, hogy az orromig sem láthattam. Csupán egyetlen kis ablakot féltem felfedezni valahol az épület déli falán, de az alig engedett be némi holdfényt. Megmozdultam, és lassan, egyik lábamat óvatosan a másik után rakva, elindultam az ismereten sötétségben. Kis idő után olyan érzésem támadt, mintha ideben még hidegebb lenne, mint odakint volt. Ha -ho -ho! Suttogtam magam elé. Mi van itt? Így utólag visszagondolva meglehetősen ostobán hangzott a kérdésem. Akkor is ott viszont úgy éreztem, ha nem kezdek el beszélni, csak hamar megbolondulok. Kere elő, pár kis lény! Ez utóbbi utasításom hatásosnak bizonyult, hiszen alig mondtam ki, jobbra tőlem megmozdult a sötétség. Arra fordultam, Ám mielőtt bármit is tehettem volna, erős ütést éreztem a melkasomon, ami kiszorított belőlem minden csepp levegőt. Bármilyen szilárdan is álltam a lábamon, az ütéstől hátra repültem, és valami jegesbe csapódtam bele. A bőröm szinte sikított a metsző hidegtől, én pedig azon nyomban rájöttem, hogy a fürdőházban vagyok. Miközben üldözöttem, végképp egérutat nyert, addig én a fulladás és a tagjaimba beálló görcs ellen próbáltam küzdeni. Ruhám csak hamar teleszívta magát a jeges vízzel, mely tudatosítottam, miután sikerült megkapaszkodnom a kőkát peremében, nem csak fagyos volt, de poshatt is. Amikor kimásztam, dideregtem és bűzlöttem. A kellemetlen szag valójában sokkal kisebb gondnak bizonyult, mint az alacsony hőmérséklet, hiszen tudtam, a tél kellős közepén tetőtől talpig nedvesen, néhány fertájó belül meghalhatok. Neki ramodtam, és ahogy csak bírtam, a dormitórium felé rohantam. Éreztem, ahogy rohamos gyorsasággal elnehezülnek a végtagjaim. Az erőhelyére reszketés költözik, majd hallottam, hogy állkapcsom sajátos csontzenét csal elő egymásnak koczanó fogaimból. Üstökös módjára vágottam be a cellám ajtaján, és szinte észnélkül kerestem meg a tűzszer számomat, mely már annyiszor kihúzott a bajból. Aztán feltéptem a szalmazsákomat, és előkotortam belőle azt, amit Érkezésemkor igyekeztem benne elrejteni. Tudtam, oly sok év után most ismét használnom kell, hogy életben maradjak. Ezután, bár rendkívül nehezemre esett, megfordultam, kifutottam az épületből, át a kolostor udvaron. Kis hián bénító pánik lett rajtam úrrá, miközben egyre lassabban botladoztam a hóban, egyenest az ólak felé. Nagyon is jól tudtam, hogy ez az utolsó esélyem. Már messziről megpillantottam a hatalmas, mocskos hordót. Ahogy a körvonalai kirajzolódtak előttem az éjszakában, megszaporáztam reszketve rohanó lépteimet, majd minden maradék erőmmel nekiestem, hogy ripitjára A következő, amire emlékszem, hogy a hordó robjai tüzifaként hevernek előttem egy kopacban, én pedig átházat ruhámból kibújva guggolok mellette, teljesen mezítelenül, mint egykor Ádám ősapám. Ekkor fogtam a számot, és kővé merevedett ujjaimmal dolgozni kezdtem. Az előcsiholt szikrák keservesen soká tották lángra a bőr ersényemből előkotort, féltve őrzött taplót, és amikor felragyogott előttem az első apró, életadó lángnyelv, csak nem felzakogtam a megkönnyebbüléstől. A tűzszerszám kis tároló erszényében a tapló mellett mindig tartottam némi faforgácsot, egy-két összegyűrt pergamen és Minden nemű könnyen éghető anyagot. Ezeket most mind kiszórtam az erszényből, és lángra lobbantoltam a már égő taplóval. Végül a pozdórjávázózott hordó következett. A több éve száradó, újnyivastag, bűzlő vér hamarabb lángra kapott, mint sejtettem. Attól tartottam, hogy a szikkadt faanyag így a tél kellős közepén csak füstölni fog. Ennek ellenére úgy égett, akár a kiszárított rőse. És számomra ez volt a leggyönyörűbb tűz, amit valaha láttam. Anyaszült mesztelenül odakuporodtam mellé. És ahogy az életadó forróság végre utat talált vénlő testem felé, lassan-lassan átmelegítve tagjaimat, arra gondoltam, hogy soha semminek nem örültem még ennél jobban. A lobogó tűz, amelyben egykor oly sok testvérem lelte halálát, azon az éjszakán megmentette az életemet. Szerencsésen túléltem az éjszakai kalandot, és bár a rejtély megoldásához egy cseppet sem kerültem közelebb, másnap reggel ezerszer is hálát adtam Istennek, amiért épségben megőrizte testemet. Laudeszkor nyitott szemmel imádkoztam. Lopva tanulmányoztam minden egyes arcot. Megpróbáltam kifürkészni a szerzetesek vonásait. Meglehetősen nehéz dolgom volt, hiszen senki sem viselkedett furcsán, legalábbis nem furcsábban, a mellette, a mögötte és az előtte állóknál. Ha a mögé rejtőző, behúzott nyakú, szótlan és sótlan emberek közül kellett volna választanom, ránézésre mindegyikről bátran elmondhattam volna, hogy bűnösek. Még ha nem is épp Leopold meggyilkolásában. Reméltem, hogy valamelyikük majd itt-ott felém pislog, akaratlanul is elárulva magát. Ez azonban nem történt meg, bárhogy is igyekeztem egyszerre több felé figyelni. A se után azonban, amikor elgondolkodva róttam köreimet a kolostor udvaron, legnagyobb meglepetésemre egy idős, Barnacuhás szerzetes szólított meg. Ugye te vagy, Paulus testvér? kérdezte, és lassan közelebb lépett. Biztosan te vagy az. Itt nincs több Pálos szerzetes. Jól megnéztem magamnak. Talán 50 szendős is elmúlhatott már, de legfeljebb tíz évvel lehetett idősebb nálam. Egy pillanat erejéig megfordult a fejemben, hogy nem tervezett éjjeli fürdőzésem következtében talán megbetegedhettem, és most csak a lázhatására képzelem, hogy valaki ismerkedni próbál velem a kolostor lakói közül. Hiszen lássuk csak, egyedül az apát úr fogadott kedélyesen, és az öreg Mihály testvér volt hajlandó velem hosszabban elbeszélgetni. Fülöp testvér szintén beavatott a titkaiba, de szemmel láthatóan hamar zavarni kezdte a társaságom. Rajtuk kívül pedig senki más nem elegyedett szóba velem. Egészen eddig a találkozásig. Igen, én vagyok. Hajtottam meg magam félszegen a nagyon is valóságosnak tűnő férfi előtt. A nevem Robert mutatkozott be. Egyesek azt pusmogják, kutakodni próbálsz rendtársad halálának ügyében. Ami már első ránézésre is megkülönböztette Robertet a többiektől, az magabiztosan felszegett álla és életteli szeme volt. Továbbá a hangja is határozottan csengett. És csak ekkor jöttem rá, hogy azoknak, akikkel eddig beszéltem az apátságban, mindig volt valami különös a hangjában. Még az apátnak is. Aki bármennyire is próbált felszabadultan társalogni, félig, mintha nem ebben a világban járt volna. Igaz, amit pusmognak, válaszoltam. Szeretném mi hamarabb kideríteni. Miért kellett meghalnia Leopoldnak? És hogy kiölte meg? Nem tudom, mennyire veszed hasznomat, de segítenék. Alig hittem a fülemnek. Először még válaszolni is elfelejtettem, csak hitetlenkedve bámultam a szerzetest, aki mintha semmiből bukkant volna elő, csak azért, hogy ne érezzem magam olyan egyedül. Mond, Paulus testvér, hogyan tudnék a segítségedre lenni? Számos kérdésem van, amire választ kéne kapnom, Mint közül a legfontosabb, hogy megtudjam, ki volt Leopold. Ki volt, miért érkezett ide, és kinek állt útjában? Már rájöhettél, mennyire barátságtalan itt mindenki, mutatott körbe Robert. Amikor megérkeztem, magam is tapasztaltam a többi szerzetes ellenszenvét. Pedig én nem kívántam a titkai közt kutakodni. Nem készültem felforgatni a kolostor életét. A legtöbben itt minden újonnan érkezőre ferdeszemmel néznek. Mióta élsz itt? Csak nem öt éve. Azt hittem, sikerül megszoknom az itteni életet. Már csak csendet is nyugalmat akartam az élettől, semmi mást. A csend azonban olyan zajos ezen a helyen, hogy alig lehet elviselni. Semmiféle termelés nem folyik. A parasztok már akkor sem nagyon dolgoztak, amikor megérkeztem, mára pedig mind eltűntek. Ahányszor körbenézek az apártságban, úgy hallom, mintha sírna. Nyögne is, jajgatna a sok elhagyatott épület. Azt mondod, átok ül rajta, meredtem undorodó arcára. Már csak a várom, bólogatott, de a kérdésemre nem válaszolt. Amint megenyhül valamelyest az időjárás, útra kelek is. Örökre itt hagyom ezt a romhalmaszt. Aki itt keres nyugalmat, az egyszerűen eszehagyott. Egy darabig egyikünk sem szólalt meg. Nem is néztünk egymásra. Megpróbáltam megfogalmazni a következő kérdésemet. Ő azonban megelőzött. Leopold rejtélyes alak volt. Szólalt meg továbbra is a havat bámulva. Ahányszor találkoztunk, a vonásai eltorzultak, és számomra ismeretlen nyelven mormogott az orra alatt, nyilvánvalóan nem barátságos szándékkal. Sokan vannak, akik nem viszonozzák a köszönésemet. Sokan az arcukat is eltakarják, vagy épp kitérnek mindenki elől. Azt kívántam, bár csak Leopold is ilyen volna. Ő azonban gyűlölettel viseltetett iránta. Ezt egy idő után határozottan az értésemre adta. Csupán egyszer beszéltünk. Akkor is gyáva féregnek nevezett, és nem fogadta el a jobbot. Azt mondta, ha más időket élnénk és más út volnánk. Már régen párbajra hívott volna. Akkor átnéztem, hogy te még a szemem is kidőlett. Párbajra, kérdeztem hangosabban, mint szerettem volna. Pontosan ezt a szót használta. Bólogatott Robert, majd a szemembe nézett. Mérhetetlen keserűséget láttam csillogni a tekintetében. Én azért jöttem ide, Paulus testvér, hogy soha többé ne kelljen ölnöm. Ölnöd. Viszhangoztam döbbenten. Azt mondod, ölnöd. A szerzetes erre szomorúan elmosolyodott. Amióta az eszemet tudom, mindig öltem. Néha szinte gondolkodás nélkül használva a kardomat, mondta csendesen. Valaha úgy hívtak, erős Robert, fekete Edmond fia. Egy csinos birtok, száz lovas is, háromszáz gyalogos katona ura. Tehetős Johannita lovak voltam. Nem tettem le a rend minden esküjét, így a vagyonomról és az asszonyomról sem kellett lemondanom, miközben büszkén viselhettem a megkülönböztető öltözéket. És háborúban kapitányként állhattam a csapatom élére. Olyan keserűen csengett a hangja, mintha csak a rajta ülő átokról mesélne. Holott a legtöbb ember bármit megtett volna azért, hogy ugyanazokat mondhassa el magáról, mint amiket ő az imént felcsorolt. Először jó magam sem igazán értettem, miért érezte tehernek a hatalmát, de a történetének még nem volt vége. Egy ideig ismét hallgatott, mintha csak erőt gyűjtene, majd folytatta. Az embereimmel egyik éjjel egy kisebb települést kellett felforgatnunk. Mesélte A Amolyan megfélemlítés gyalánt. Valójában bármiféle komolyabb indok nélkül. Persze ez akkor még nem érdekelt. Magomon kívül üvöltve vágtattam át a házak közt. Módszeresen kaszabolva le a hitetleneket, ahol lehetett fosztogattunk, majd mindent felgyújtottunk. Nem tettünk különbséget gyermek és felnőtt közt, mindenkit kardélre hájtunk, aki a színünk elé került. A pakol serege voltunk, Krisztus keresztjével a mellünkön. Némán hallgattam az egykori lovak borzalmas történetét. És bár magam is jól ismertem a keleti szentháború szentségtelen históriáit, ezúttal úgy éreztem, jobb, ha nem szólok közben. Csupán annyi fordult meg a fejemben, hogy ez az ember valószínűleg jóval vénebb, mint azt elsőre sejtettem, és hogy emberöltőnél is régebb óta kell cipelnie a maga keresztjét. Másnap, folytatta, a feleségem ágynak esett. Egyszerű rosszul létnek hittem mindenki, hiszen már többször is előfordult, hogy elgyengült a tűzön napon, csak hogy ő a következő, majd az azt követő napon is az ágyban maradt, és ahelyett, hogy lassan erőre kapott volna, egyre rosszabbul érezte magát. Az első gyermekünket hordta a szíve alatt. Elcsuklott a hangja. Így egy ideig ismét hallgattunk. Türelmesen megvártam, míg folytatni tudja. Miután kivágták belőle a halott magzatot, ő még mindig élt. Szólt fakó hangon. Arra kért, öljen meg. Könyörgött, hogy segítsek neki, hogy vessek véget a szenvedésének. Te pedig, Segítettél. Annyiszor rántottam kardot Isten nevében. Csóválta a fejét. Deusz volt. Isten akarja. Üvöltöttük bőszen. Én csak akkor jöttem rá, amikor megöltem szenvedő hitvesemet, hogy életemben Először használtam a kardomat, jó cél érdekében. Isten megbüntetett. Méghozzá a lehető legszigorúbb büntetést róttak kirám. Soha sem oldozhat fel senki a bűneim alól. Ültében összegörnyedt, arcát a tenyerébe temette, és halkan felzokogott. Hosszasan néztem őt, miközben arra gondoltam, mennyi mindent kéne nekem is meggyónnom. Oly sok mindent kellett eltitkolnom, sötét súlyként, nehéz fekete cipelve magamban. Barátság, szerelem, Szent küldetés, tömeghalál, mintha egy másik életben történt volna mindez. Semmi sincs azonban a világon, sem ember, sem ördög, sem semmi, amire annyi gyanakvással tekintenék, mint a szerelemre, mert az minden másnál jobban belveszi magát a lélekbe. Nincs semmi, ami annyira hatalmába tudná keríteni, annyira le tudná nyűgözni a szívet, mint a szerelem. Amiért is, ha nincs mit szembeszegezned vele, a szerelem teljességgel a vesztébe kergeti a lelkedet. Mert ha nincs kellőképp fölvértezve, és túlheves a fogadtatása, akkor... A lelket átható szeretet is, vagy elbukik előbb-utóbb, vagy össze-vissza kezdhatni. Ó, a szeretet sokféle. Közelettekor a lélek előbb ellágyul, majd megbetegszik. Ahogy itt ült mellettem ez az egykori lovag, önkéntelenül is eszembe jutott, hogy ha másnak nem is, talán neki, csakis és kizárólag neki, elmondhatnék mindent. Mesélhetnék neki egy fiúról, aki szebb jövőről álmodott, és egy lányról, aki vele tartott volna. Elmondhattam volna az egészet. Végül inkább felálltam. Szembefordultam a zokogó férfival, és enyhén remegő jobbanmal megérintettem a homlokát. Sok mindent kellett volna még kérdeznem Leopoldról, a kolostorról, az itakó szerzetesekről. Én akkor mégsem tudtam ezekre a dolgokra gondolni. Minden eltörpült a feltörő emlékek mellett. Együtt szenvedtünk Roberttel, kísértetiesen hasonló súlyon osztozva. Nem tudhatta, de akkor is ott, egy rövid időre, közösen cipeltük a keresztet. Feloldozlak téged bűneid alól, Róbert, Isten szolgálja. Mondtam erőtlen hangon, hatalmas gombóccal a torkomban. Az Úr adjon erőt vezeklésedhez, és bűneid őszinte megbánásához. Ezzel megfordultam. Beviharzottam a dormitóriumba. És magára hagytam a szenvedő lovagot. Csak ebéd után éreztem magamban ismét elég erőt ahhoz, hogy a hajthatatlan szerzeteseket zaklassam kérdéseimmel, vagy akár csak egyszerű köszönéssel. Miután a kolostor udvaron sorozatos ellenállásba ütköztem, úgy gondoltam, újból végigjárom az előző éjjel kitaposott utat. Hát ha nappal, mégis tartózkodnak páron a kihalt épületekben. Elvégre az öreg Mihályra is, a romokban heverő skriptóriumban találtam rá. Így aztán nem tartottam kizártnak, hogy kóborolhat az apátság falai közt egy egykori kovács vagy istálló mester is. A kovács műhelyt és az istállót azonban ugyanolyan állapotban találtam, mint legutóbb. Ahogy a mocskos hordó elszenesedett maradványaihoz közelítettem, különös érzés kerített hatalmába. mintha egy régi kedves ismerőssel készültem volna találkozni. Az érzés mindössze egy szívdobbanásnyi ideig tartott, de arra épp elég volt, hogy tudjam, soha többé nem fogok tudni úgy tekinteni a hordókra, mint az elő. Tovább sétáltam a temető felé, amely most cseppet sem tűnt riasztónak. Ahogy a hideg napfény megvilágította a fejfákat, még valami meghitséget is át tudtam volna élni, ha nagyon megerőltetem magam. Amikor visszatértem a kolostor udvarra, a többi szerzetes éppen nónáról lépett ki a templom díszes kapuján. Fel sem tűnt, hogy miközben gondolataimba révedbe sétálgattam, mennyire elrohant az idő. A harangozást sem hallottam, amit feletti furcsának találtam. Aztán egy sóhaj kíséretében nyugtáztam, hogy én is öregszem. Testvérem, kérlek, próbáltam megszólítani valakit, bárkit a templomból kiáramló sokaságból. Üdvözöllek, testvérem, léptem a következőhöz, aki egy gyors mozdulattal kitért előlem. Testvérem, talán te tudsz nekem segíteni, nyújtottam kezem egy égimeszelő bencésnek, aki majdnem fellökött. Vagy fél tucat szerzeteshez léptem oda. Aztán a tömeg egyszer csak elfogyott, és eltűnt a dormitóriumban. Éreztem, hogy a dű minden erőfeszítésem ellenére szétáromlik az ereimben, és komoly erőfeszítésre volt szükségem, hogy urrát tudjak lenni feltörő haragomon. Már kezdett felszállni szemem elől a vörösköd, amikor ripakodó hangok csapták meg a fülem. Megfordultam, és a túloldalon, egy árnyas sarokban, Robert lovagot pillantottam meg, amint egy kövér Ferencessel veszekszik. Kíváncsian közelebb sétáltam hozzájuk, hogy halljam, miről folyik a vita. De mielőtt halló távolságon belül kerültem volna, Robert észrevett. Már cseppet sem tűnt gyászosnak. A feje ezúttal mérettől bőrös lett. Ó, oh, Paulus testvér felém. Kérlek, hadd mutassam be neked lőrinc testvért, mutatott a kövér teljesen kopasz szerzetesre. Ő a cellárius az apátságban. Örvendek, lőrinc testvér, mosolyogtam rá, ő azonban megvetően mért végig. Én cseppet sem, mormogta látványosan elhúzva a száját. Nem vagyok képes olyas valakinek örülni, aki azért jön ide, hogy szánt-szándékkal felborítsa a nyugalmunkat. Azért érkeztem ide, hogy békére lejjege falak közt, válaszoltam a fejemet csóválva. Emlékeztetnélek rá, hogy nem én gyilkoltam meg Leopold testvért. A nyugalmat nem én borítottam fel. Én csupán szeretném megtalálni a bűnöst, aki megszegte az Úristen ötödik parancsolatát. Lőrinc erre kényszerítettem fel nevetett. Hogyan, kérlek, legyinted gúnyosan. Hogy mondod? Éppen erről vitatkoztunk a celláriussal, szólt közben az egykori lovag. Lőrinc testvérünk, ugyanis cseppet sincs meggyőződve arról, hogy valóban gyilkosság történt. Döbbenten a celládius sem eredtem, aki továbbra is megvető pillantásokkal jutalmazott. Így van, mondta bakacsul. Ugyanhonnan tudhat-e bármelyikünk is, hogy valóban gyilkosság történt, csak mert te azt mondod, Paulus testvér? Alig akartam hinni a fülemnek. Akkor is ott kifejezetten nehezemre esett, hogy se szóban se tett el, ne bántsam őt. Végül mély lélegzetet vettem, és a tőlem telhető legnyugodtabb hangon szólaltam meg. Éppen elég gyilkossággal találkoztam már életemben ahhoz, hogy képes legyek megkülönböztetni egyik halált a másiktól, mondtam és magamban hozzátettem, hogy nagyjából ugyanennyi ostoba emberrel is hozott össze a sors. – Ez semmi sem bizonyít, – makacskodott Lőrinc barát. – A holttest arcán látható sepphelyek, – magyaráztam türelmetlenül, egyértelműen bizonyítják, hogy Leopoldot átsegítették a túlvilágra. – Mégis, miféle sepphelyek? – részletesen elmondtam neki. Miféle jelek alapján következtettem arra, hogy Leopoldot megfojtották. A celláriusnak mindeközben a szemesem rebbent, sőt, még egy ásítást is megengedett magának. Csupán ennyi? vont vállat végül. Nem. Nem csak ennyi folytattam. Leopold újjáról. Lelopták a gyűrűt. – Miféle gyűrűt? – kérdezte legyintve. – Nem tudom, lőrinc testvér. Léptem kisé hátrébb, nehogy véletlenül verekedésbe torkoljon, a jelek szerint sehova sem vezető vitánk. A gyilkos valószínűleg elvitte magával, de azt sem kizárt, hogy egyenesen a gyűrűért gyilkolta meg, ezt még a magadfajta ostoba tökkelütött ütött is meg kellene érteniük, akiknek nem szokásuk tovább látni az orroknál. Mindig is lobbanékony természetű ember voltam, túlságosan is hamar felkaptam a vizet minderen. Egykori mesterem egyszerűen képtelen volt megtanítani a türelem erényére. A cellárius ugyanakkor vagy túlzottan skeptikus volt, vagy tudott valamit. Esetleg köze volt a gyilkossághoz. Ezért nem akart nekem segíteni. Utolsó kijelentésemmel sikerült felbőszítenem. Hájas ajka megremegett, a tokáján pedig pír jelent meg, mely rózsaszín tűzként kezdett felfutni gömbejded arcára. Látod, fordult Róberthez, éppen ezért nem akartam neki segíteni. Bocsáss meg, ha megsértettelek, sóhajtottam, ám ekkor már késő volt. A cellárius sarkon fordult, és fújtatva döcögött el a konyha felé. Róbert, akinek ekkor már aláphagyott a vörösség az arcáról, egyre csak a fejét csóválta. Be fog panaszolni, nem kellett volna ostobának nevezned, szólalt meg. Majd elmosolyodott, még ha igazad volt is. Tudom, parva mondus mundus kevés bölcsesség irányítja a világot.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 mintha egy más rendbeli testvérünk távozott volna el. Nem eltávozott. Éltem a Jusz Murmurándival, azaz a mormogás jogából. Megölték. Ügyködéshez emefalak közt ugyanakkor felettébb nyugtalanító. Folytatta, meg sem halva szavaimat. A szerzetesek közül ma többen is felkerestek,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 Nem lenne könnyű döntés téged tömlöcbe vetni, majd levelet írni a pápának, hogy ismét küldje ide valamely inkvizitorát. Bármennyire is próbáltam megőrizni nyugalmamat, az apáttal folytatott vita kifejezetten rosszul érintett. Rettenetes fejfájással küzdködve imádkoztam a cellámban, Istenhez és kértem, hogy adjon erőt, világosságot és bölcsességet. Később, bár még javában tartott a nap, megpróbáltam lepihenni, reménykedve a jobbulásban. A szemem azonban egy percre sem bírtam lehunni. A fejfájás olyan erővel hasított belém újra és újra, hogy már hétrét görnyedve, szinte agonizálva feküdtem kényelmeten ágyamon. Végül rájöttem. Hogy nincs más választásom, mindenképp meg kell látogatnom fülöpöt a műhelyében. Legfeljebb majd én magam próbálom megtalálni a megfelelő gyógyfüvet, ami enyhíti ezt a rettenetes fájdalmat. A kolostor udvaron csak kevesen tartózkodtak, nekem pedig eszemágában sem volt megzavarni ezeket a szellemeket, szóltan semmit tevésükben. A hó jókora pejhekben hullott, az idő mégis szép volt. Semmi nem utalt arra, hogy esetleg vihar készülődne. A hivatalára alkalmatlan gyógyító testvért a műhelye előtt találtam meg. A lépcsőn ült kezében elmaradhatatlan tömlőjével, amit ezúttal is gyakran emelt a szájához. Már messziről láttam, hogy jó kedve van, és ahogy közelebb értem, Szélesen vigyorogva integetett nekem. Paulus testvér, szólított meg harsány vigalommal. Mi hozott, félelmetes birodalmamba? Fejcsóválva néztem rá. De bármennyire is szerettem volna kinyilvánítani nem tetszésemet, egyszerűen képtelen voltam elleplezni az arcomon megjelenő halvány mosolyt. A segítségedet szeretném kérni, Fülöp testvér, mondtam, majd a borostömlőre mutattam, ha csak nincs most fontosabb dolgod, mint rajtam segíteni. Úgyján! csapott a térdére, aztán megpróbált felállni, de végül hasra esett a hóban. Ah, oh, hogy ez örtög, vigye el! nyögte, miközben ismét megpróbált feltápászkodni, az úr büntet ezzel, amiért mértéktelenül iszom szent nedűjét. Felsegítettem a megittasodott szerzetest is, betességettem a saját műhelyébe, ahol rára az első székre. Mit tehetnék, érted? motyogta a szemét dörgölve. Rettenetesen fáj a fejem, füleb testvér, panaszoltam. Azt reméltem, te majd adsz valami enyhítő fűvet. Hogy ér? én? Bántóan hangos hahotázásban tört ki, miközben érthetetlen félszavakat sikkantott, a térdét csapdosta és kilötyögtette a maradékbort. – Hát nem hallottál még épp eleget varázslatos tudásomról? – nézett rám könnyes, vörös szemmel. – Azt hittem már, tudod, milyen viszonyban állok a füvekkel. Reméltem, hogy a legalapvetőbb tudást azért elsajátítottad az évek során. Mordultam rá, ahogy újabb villám hasított a koponyámba. Nem csodaszert kérek tőle, csak valamit, bármit, ami csillapíthatja ezt a borzalmas érzést. Abba hagyta a nevetést, a falnak támaszkodva láblát, és komoly képpel indult el lassan, botorkálva a pókhálós polcok közt. Na, lássuk csak! masszírozta jobbjával a nyakszirtjét. Ez elég gyakori panasz szokott lenni mi nálunk, ezúttal talán tényleg segíthetek. Hála az égnek. Na azért még ne hálálkodj, Paulus testvér, villantott felém egy részeg vigyort. Még nem találtam semmit újával lassan végigböngészte az egyik polc tartalmát, lassan elidőzve minden egyes tégelynél és cserépedénynél, alig hallhatóan mormolva az orra alatt. Valószínűleg egykori tanító mesterének szavait próbálta felidézni. Néha levet valamit, beleszagolt, majd visszarakta. Máskor az újját mártott, valami érdekes színű kenőcsbe. Ilyenkor azt meg. Elfintorodott, majd kopott ruhájába törülközött. – Ike! Azaz! – kiáltott fel, nem sokára izgatottan. – Ez lesz az a fű! Megtaláltam! – Biztos vagy benne! – léptem oda mellé. – Igazán nem kell sietned, fülöttestrér! Inkább győződj meg róla még egyszer! Nem semmi szükség az újbóli meggyőződésre, hadonászott maga biztosan. Ez lesz, az, ebben teljesen biztos vagyok. Én csak egy kicsit magasan van, lássuk, csak á. Nyújtózkodott, hogy elérje a jókora cserépedényt, de azt nem engedte, hogy segítsek neki. Ija már fogom, megvan, kiáltotta, és miközben győzedelmesen lerántotta a edényt. Egy másikat sikerült vele levernie. Alig tudtam félreugrani, az edény majdnem a fejem tört össze. Végül a koszos kőpadon robbant egészen kicsi darabokra, és a benne tárolt kellemetlen szagú fűszer szalaszét szórodott a műhelyben. Talán jobb lett volna, ha odaengedsz, és kezdtem volna kiókosítani a szerencsétlent. Ám elharaptam a mondatot amint megakadt a szemem valamin. A kis tárgy a cserép darabkákkal és a szétszóródott gyógyfűvel együtt hevert a földön, épp csak félig kikandikálva. Leguggoltam is, az izgalomtól remegő ujjakkal kikotortam. Ahogy a kezembe vettem, egy ideig csak néma döbbenettel néztem. Egy gyűrű volt. Nem, baj, úgy sem tudom, hogy mi lehetett benne! Nevetett Fülöp, aki még mindig nem vette észre, mit találtam. Felálltam, és az orra alatt a kis ékszert, hát ha végre megakad rajta a szeme. A nevetését, mintha hirtelen elvágták volna, Döbbentem emberett a gyűrűre, majd rám, aztán ismét a gyűrűn állapodott meg a tekintetre. Hát, hát ezek, hát, hogy a került ide? Hebegte. Éppen ezt akartam kérdezni, Fülöp testvér. Mondtam szigorúan, őszinte dűvel a hangomban. Vajon hogy került ide a füveit közé rejtve Leopold testvér gyűrűje? Hogyan? És miért? A szerzetes szeme elkerekedett. Védekezően maga elé emelte a kezét, és hátrált egy lépést. Esküszöm, Paulus testvér, hogy fogalmam sincs, hadarta rémülten. Esküszöm az élő istenre és mindenre, ami szent. Ugye, nem hiszed, hogy én tettem. Esküszöm, hogy csend legyen. Rivaltam rá. Nekem ne esküdősz, Fülöp. Aki gyilkolt, annak már igazán nem esett nehezére a hamis eskütétel, Úgyhogy ezt azonnal hagyd abba! A szerzetes arca az előbb még vörös volt az elfogyasztott bortól, most azonban egy csapásra elfehéredett. – De hát, nem én öltem meg Leopoldot! – suttogta rémülten remegő ajakkal. – Csak nem hiszed, hogy gyilkoltam, nem hiheted, testvérem! – Valójában tényleg nem akartam elhinni, hogy Fülöp bárkit is megölt volna életében. Olyan szerencsétlennek és gyengének látszott, aki egy jámbor állattal sem tudna elbánni, nemhogy egy emberrel. Ugyanakkor a tényekre, nem pedig az érzéseimre kellett támaszkodnom. Úgy döntöttem, nem kínzom tovább Fülöpöt. Fogtam hát a gyűrűt, amelyen még most is látszott egy-két helyen, a fehér viasz által hagyott volt, és olyan sürgősen készültem távozni, hogy még a fejfájásonról is megfeledkeztem. Várj egy pillanatot, Paulus barát, szólt utána a remegő hangon. Erre még szükséged lehet? Fogott egy maréknyi füvet, és egy kis bőrszügyőbe szórva Átnyújtotta nekem. Szord, jókor a csoporba, önts rá forró, de nem lobogó vizet, és imádkozd el ötször a Páter mielőtt az utolsó cseppig megint Mondta gyorsan, a szemembe sem nézve. Remélem, elmúlik tőle a fejfájásod. Elvettem tőle a szügyőt, és köszönés nélkül sietős léptekkel távoztam a konyha irányába. Eszembe öltött a gondolat. Ha valóban Fülöp az, akinek a lelki gyilkosság terhenyomja, és most valamiféle mérgező fűvel próbál elhallgattatni, úgy nincs semmifélni való. Ha azonban a tőle megszokott segítő vezérelte, hogy meggyógyítson, mint ahogy egykor Mihály testvér szemére is, Csupa jó szándékból ajánlotta a végzetes kenőcsöt. Akkor kezdhetek rettegni igazán. Hidegveríték borította a testem, amikor felriadtam az éjkellős közepén. A fejfájásom már javarészt elmúlt, ugyanakkor borzaszúan szédültem. Tagjaimat pedig oly nehéznek éreztem, mintha az én korpusomra építették volna az egész apátságot. Megpróbáltam felülni, de még az is nehezemre esett, hogy a fejemet megmozdítsam. Lassan nehezen vettem a levegőt, és az egész ringott körülöttem. Behunytam a szemem, mélyeket sóhajtottam, minden lelki erőmet bevetettem a siker érdekében. Minden csepp akaratommal arra összpontosítottam, hogy megbírjak mozdulni, és miközben legbelül attól féltem, hogy meghalok, Megpróbáltam valahogy nem gondolni a legrosszabra. Kis idő múlva, ami akkor nagyon hosszú időnek tűnt számomra, végre képesé váltam arra, hogy megmozduljak. Nagy nehezen felültem az ágyban, erősen támaszkodva, markolva a durva szalmazsákut, mire a szoba még kellemetlenebb táncba kezdett körülöttem. Újabb hosszas összpontosítás után sikerült felállnom, majd a falat támasztva elindultam, hogy mi hamarabb kiérjek a kolostor udvarra. A sötét hideg folyosó még sötétebbnek, még hidegebnek és valahogy végtelenül hosszúnak tűnt. Túl sokáig tartott az utam a kapuig, és amíg fel nem rémlett szemem előtt a szabadban nyíló rés, már-már már azt hittem, a pokolba kerültem. Odakint lerogytam a bokáig érő hóban, az arcomat mélyen a csípősen hideg kásába fúrtam, egy maréknyi havat pedig a tarkómon masszíroztam szét. Már is éreztem, ahogy cseppenként visszatér belém az élet, tudatom kihozanodik. Ám ahogy kezdett elmúlni a szédülésem, úgy tört rám lassanként a hányinger. Újból belemarkoltam a hóba és a számba tömtem amennyit csak bírtam. Megpróbáltam kimosni a gyomromat. Felálltam. Ezúttal szerencsére már sokkal könnyebben ment, és egy sötét sarkot kerestem, ahol nem leszek szem előtt egyetlen felbukkanó szerzetesnek sem. Önkéntelenül is a fürdő irányába tartottam, talán azért, mert a vízre vágytam leginkább. Az első utambelső épületromnál megálltam, a falnak támaszkodtam, és már nem is bírtam tovább visszatartani hányi kezdtem. A térdem remegett, a testem azonban, mintha egyre inkább erőre kapott volna, ahogy a gyomrom fokozatosan kívülült Főrheb! Te alávaló! Nyögtem, ahogy elkezdtem gondolkodni. Elvégre olyan biztosan mutatott rá a kiválasztott főre, Mintha semmi kétsége nem volna felől, hogy milyen szert ad nekem. több maga biztosan hadarta el azt is, hogyan készítsem és fogyasszam el, hogy az kifejtse megfelelő hatását. A gyűrűt megtaláltam nála, amitől szemmel láthatóan megrémült, zavarba jött, dadogni kezdett. Nem tudtam eldönteni, vajon szándékosan mérgezette meg, vagy inkább az történt, amire először számítottam, hogy olyan szert adott nekem, amely pontosan az ő szándékával ellentétesen hat az emberi szervezetre. Amikor már úgy éreztem, mindent kiadtam magamból, odébb nagyokat kortyoltam a friss hegyi levegőből, majd újból a számba tömtem egy marényi havat. A Kolostor udvarra visszatérve már úgy éreztem, erőm javarészt visszaszállt a tagjaimba. Térdemre megése megszűnt, a látásom kitisztult. Úgy éreztem, csak nem ismét a régi Paulus vagyok. Azon kezdtem tanakodni, vajon hány órát alhattam, bár sejtettem, hogy többet, mint az utóbbi húsz esztendőben bármikor. Ahogy elmúlt a rosszul létem, Kezdtem éhesnek érezni magam. Rájöttem, hogy még a közös estebéd előtt álomba merültem. Felnéztem az égre. A telihold egy foszladozó felhő mögül nézett vissza rám. Túlságosan is későre járt ahhoz, hogy enyhíthessem éhemet, talán már az éjközép is elmúlt. Odakint egy lélek sem járt. Ismét egyedül voltam. A kísértet járt a kolostor udvaron. Ekkor váratlanul megszólalt a harang, és én összeszerezzentem az ijegységtől. Mielőtt még találgatni kezdettem volna, hogy ez vajon misére hívó, vagy a mise végét jelző hang-e, a templom kapui kitárultak, és néma szerzetesek népes csoportja igyekezett vissza a cellájába, hogy pihenjen valamennyit. Akkor a reggeli istentiszteletig. Matutínumról jöttek, így hát sejtésem beigazolódott. Rég elmúlt az éjfél, és ahogy elhaladtak mellettem, legtöbbjük vádó pillantással sújtott. Ám csak egy szívverésnyi ideig nehogy szóba kelljen állniuk velem. Az elhaladott tömegben az apátot is megpillantottam, de ő nem volt hajlandó kitüntetni a figyelmével. A szerzetesek úgy haladtak el mellettem, mintha csak egy szobor lennék, aki túl régút vállalt a lapzatán, sem hogy bárkit is különösebben érdekelne. Csak hamar újból egyedül maradtam az udvaron, és mivel rosszul létem elmúltával egyre mardosóbbá vált az éjségem, úgy döntöttem, bűnözök egy kicsit. Nem voltam büszke magamra, amikor settenkedve elindultam a konyha felé, hogy némi megmaradt élelmet vegyek magamhoz. Úgy gondoltam, az úr bizonyosan megbocsátja majd ezt a kis gyengeségemet. Elvégre ebéd óta nem ettem, és a teljes gyógyuláshoz szükségem volt a táplálékra. Az éles látó gondolkodáshoz nem különben. Körbefordultam, hogy meggyőződjem róla. Nem figyel senki, majd elindultam a konyha felé. Alig tettem meg azonban pár répést, egy árnyat láttam elsuhanni a szemem sarkából. Pontosan ugyanúgy, ahogy jeges fürdőzésem és előre nem tervezett tűzgyújtásom éjjelén. Egy pillanatra valósággal megdermedtem. Aztán gyorsan a legközelebbi falhoz ugrottam, és megpróbáltam megbújni a sötétben. Visszatartottam a lélegzetem, úgy figyeltem, nehogy az ismeretlen alak meglássa a számból kicsapó párát. A szívem egyre erősebben vert, a tüdőm pedig már szétpattanni készült, amikor újból megpillantottam az árnyat, épp csak egy pillanatra, messzebb, mint az imént, de már nem csak a szemem sarkából, irányt változtatott, és a romok felé iramodott. Biztos voltam benne, hogy ugyanazt látom, aki legutóbb a jéghideg vízbe lökött, és aki így kis híján megralt. Tüdömből kirobbant a visszatartott levegő. Az izgalom szétáradt az egész testemben a lábam pedig szinte magától iramodott meg. Tudtam, hogy ezúttal elkapom az árnyat, nem engedhettem meg magamnak egy újabb kudarcot. Ha a szerzetesek nem hajlandóak megszólalni, hát más módszerrel kell végére járnom az igazságnak. Az idegen a hóban menekült előlem, és bár volt némi előnye, a holdfény azért elég szépen megvilágította árulkodó lábnyomait. Az apátság használaton kívüli épületei felé ruhant. A sötét, elhagyatott falak és folyosók biztos hely ígéretével kecsegtették. Én azonban már elhatároztam, hogy ezúttal körben fontabb leszek nála. Bújjon meg bármi ügyesen is a fekete árnyékok közt. Nem hagyom, hogy elszaladjon. A lábnyomok az egykori kovács műhely felé vezettek, majd szabályosan eltűntek odabent. Már nagyjából kiismertem magam a pókhálós épületben, és tudtam, nem kínál túl sok rejtek helyet. Üldözöttem egyetlen előnye, a sűrű sötétség volt. Megtorpantam, és akárcsak a kolostor udvaron, Ezúttal is visszafogtam a lélegzetem. Biztos voltam benne, hogy aki előlem bujkál, lát engem. Én azonban hallani akartam őt. Alig kellett abba a légzést. Fülemet már is megérintette a halk szuszogás. A hátam jött. Gyorsan megpördültem, hogy meglepjem az árnyat, de végül én voltam az, aki meglepődött. A sötét test már ott tornyosult mögöttem. Jószerével semmit sem láttam belőle, csak a tágra nyílt, fehéren világító szempárt és a feje fölé emelt, a kovácsműhelyben évek óta elfeledetten heverő vas rudat, amivel éppen lesújtani készült. Felkiáltottam, és az utolsó pillanatban ugrottam félre a csapás elől. Felkészültem rá, hogy a sikertelen ütés után az árny újabb támadásba lendül. A sötét test azonban elhajította a rosdamart a vasat, és ismét menekülőre fogta. Kirontotta a műhely ajtaján, és a már kitaposott ösvényen menekült vissza az udvaron. Én sem voltam rest. Azonnal utána vezettem magam. Odakint... Ahogy a hótakaróról visszaranyagó holtfény megvilágította az alkját, egy nagy darab, inkább széles, mint sem magas sziluettet véltem felfedezni. Úgy tűnt, egyre nehezebben mozog, és jelentősen lassul. Feltűnt egy beugrás két épület között, a féle szűk átjáró, amit kiskapuval lehetett bezárni. Szinte biztosra vettem, hogy ott akar egérutat nyerni, így még jobban igyekeztem, hogy elkapassam. Minden izmomat megveszítettem. Idősödő testembe fájdalom nyilalt a felfokozott iramtól, de megpróbáltam nem odafigyelni rá. Ifjúkoromban meglehetősen fürge voltam és erős. A nagybátyám bölcs, de egyben kemény férfit akart belőlem faragni. Így az elmém mellett naponta kötelezően edzettem a testemet is. Később aztán sokszor vettem hasznát acélosság kovácsolt testemnek. Talán többször is, mint szerettem volna. De olykorban éltem, amikor a puszta testi erőm gyakorta mentette meg az életemet. Fokcikorgatva rohantam a ropogós hóban. Az idegen alig egy karnyújtásnyira volt tőlem. Ahogy a végső erőbedobásra készültem, valahonnan egészen méről önkéntelen morgás tört fel belőlem. Az utolsó csepp erőmet is latba vetettem, amikor egy iszonyatos üvöltéssel elrugaszkodtam a talajtól. Kitárt karral. A melkasommal érkeztem a menekülő idegen hátára, valósággal letarolva őt. Keservesen felnyögött, ahogy arccal előre zuhant, és a lendülettől meghempergett a hóban. Utána nyúltam, magam felé végül erőszakosan két vázra fektettem, és nem engedtem el. – Megvagy, sitvány! – kiáltottam az arcába elégedetten – mire ő legnagyobb meglepetésemre könyörögni kezdett. Ne! Kérlek, ne őj meg! Nyűszítette szánalmasan. Istenre, kérlek, könyörülj rajtam! Eleresztettem a félelemtől remegő vállat, és elernyettestel roskadtam a hóba az emberem mellé. Lőrinc testvér! Néztem meghökkenve a kövér aki legalább olyan döbbenettel meredt vissza rám. Hát te vagy az, Paulus testvér, suttogta. Ahogy meggyőződött róla, hogy nem akarom bántani, alábbhagyott a remegése, és nagy nézden felkászálódott. Én is felálltam, ruhámról levertem a havat, de közben már is dühösen rivoltam rá az előttem álló emberre. Hát ezért, kérdő, jelezted meg a gyilkossággal kapcsolatos feltételezéseimet, celárius. Ezért akadályoztad a nyomozásomat, és panaszoltál be az apátnál. Nem, én nem tettem semmi rosszat, ellenkezett. Legutóbb talán nem éppen te bele a jéghideg vízbe a régi fürdőnél, de, de igen, sajnos nem tagadhatom ugyanakkor. Talán nem te voltál az, aki árnyként settenkedett az apátság falai közt. Én settenkedtem, de nem te voltál-e az, kérdeztem egyre emelkedő hangon, aki épp az előbb egy rótvassal készült bezúzni a fejemet, és így másodszor is majdnem a halál karmai közé engem. De igen, én voltam ugyanakkor esküszöm, hogy nem tettem semmi rosszat. Ha nem tettél semmi rosszat, néztem bele farkas szemet. Vajon miért menekültél előlem két ízben is? A szerzetes ismét úgy reszketett, mint amikor ledöntöttem a lábáról. Egyszer sem láttam, hogy te vagy az testvérem, szabadkozott. Csak egy sötét alakot láttam egyedül mászkálni idekint. Azt hittem. Mit hittél? Ki vagyok? Azt hittem. Te vagy a gyilkos, fordította el a tekintetét, és elátrált tőrem. Azt hittem, Leopold gyilkos hátlátom az épületek között, és attól féltem, ha nem rohanok el reggel engem is holtan találnak. Egy percig sem kételkedtem a szavaiban. Ha ő lett volna, akit keresek, nem könyörgött volna az életéért. Lőrinc azonban alig hempergött meg a hóban, és már is azért esdeklött, hogy ne őjjen meg. Tehát mégis hiszel nekem, igaz? kérdeztem szigorúan. Szóval tökéletesen tisztában vagy vele, hogy Leopoldot meggyilkolták. Hiszek. Hallotta be alig hallhatóan. Kérlek, bocsáss meg nekem. Gyarló vagyok és gyenge. Egyet árulj el nekem. Cellárius szóltam, ahogy homlok ráncolva közelebb léptem hozzá. Mit keresel te idekén, ilyen késői órán? Hová indultál matutínum után? Egymagadban? Nyilvánvalóan nem tiszta szándékkal. Lőrinc testvér felemelte a fejét. A holt is jól lehetett látni, ahogy pillanatok alatt elvörösödik az arca. Konyhába, valotta beszégyenét, Ráébredve, hogy még ez is sokkal jobb, mintha gyilkosnak nézném megdésmálni a maradékot. Újabb északai kalandomat követően sikerült magam egészen kipihennem. Úgy véltem, utolsó napom elé nézek az apátságban, amely után azonnal útra akartam kelni, és reméltem, hogy sosem kell visszatérnem erre a helyre. Prima után vakmerően betettem bele magam a néma szerzetesek tömegébe, akik ide-oda taszigáltak, mintha észesen vennének. Amikor végre megtaláltam, akit kerestem, megragadtam csuhája ujját, és kiráncigáltam őt a sokaságból. Paulus testvér, merett rám csodálkozva Robert. Mi okod van rá, hogy így rángas? Mutatom kell valamit, mondtam hozzá most, azonnal. A cellámba siettem, ő pedig engedelmesen követett. Gondosan bezártam az ajtót, majd mélyen a szalmazsákomba túrtam, ahol a saját dolgaimat is őriztem. Kisvártatva kihúztam a kezem, felálltam, és Robert elé tartottam. A hüvely és mutató ujjam között Leopold gyűrűjét szorogattam. Hát ezért, kérdezte elhűlve a férfi. Ezért nem látott szívesen Leopold. Ezért ködött ahányszor csak találkoztunk. Igen, ezért, bólintottam. Még ennyi év után sem tudott feledni és megbocsátani. Robert elvette tőlem az ékszert, és elgondolkodva forgatta a szeme előtt. Hiába bújt egy békés szerzetes bőrébe. Mormolta, szemügyre véve a gyűrűt. Haraggal a szívében élt. Nem válaszoltam. nélkül ugyanakkor jelentőség teljesen néztem rá. De én nem. Ellenkezett, amikor találkozott a tekintetünk. Az én szívemben nincs harag. Már rég nincs. Ignaz Ignacito, tibi ipszi non Másnak mindig bocsáss meg, magadnak soha. Visszavettem tőle a gyűrűt, hogy a markomba rejtsem. Nem is feltételeztem róla, semmi rosszat. Köszönöm, sóhajtott mélyen. Hiszen megmondtam neked. Azért hagytam hátra címet, rangot és jószágot. Azért jöttem ide, hogy többé ne kelljen ölnem. Hiszek neked. Tudod, hogy kitette? Paulus testvér emelte rám zaklatott tekintetét. Ezek szerint. Már megtaláltad a bűnöst. Sejtem, hogy ki lehet az, válaszoltam. Azt is, hogy miért tette. A teljes igazság még ma estig kiderül. Ki fogod hirdetni? Akkor talán végre más szemmel néznének rád. Nem különösebben érdekel, mit gondolnak rólam, bontam bállat. Az igazság kiderül. De nem mindenki számára. Ebben az apátságban különben sem sokakat érdekel az igazság. Zavaró fogalom számukra. A sötét titkokat szeretik, mélyen eltemetve. De én ezt nem állhatom. Legugoltam, hogy az árulkodó gyűrűt újból elrejtsem a szalma közt. Amikor felegyenesedtem, Robert még mindig ugyanolyan értetlenül merett rám. A vállánál fogva megragadtam. Még ma éjszaka. Elhagyom ezt a helyet. Néztem a szemébe. Az apátságot rég elátkozták minden egyes kövében. Maga az ördög lakozik. Ne várd meg a tavaszt. Tarts velem Most. Most. Hőkölt hátra az egykori lovag. Tél van, odakint megvagyunk. Én túlírtam az idevezető vezető útat, ellenkeztem. Gyorsan haladunk majd, a legközelebbi település alig egy napi járó földre van innét. De hát a hóvihar, próbálta lelkemre beszélni, mi lesz, ha útközben ér utol minket? Az ég ma a legtisztább. Meglátod, szextára teljesen felszakad a felhőzet. Kompletórium után pedig még a csillagokat is látni fogod. Legalább a reggelt várjuk meg. Nem. Ráztam a fejem makacsul. Az időjárás most kedvez. Ki tudja, meddig tart ki? Jól figyelj rám. Ma este útra kelek, és semmi sem tarthat vissza. Velem jössz, vagy itt maradsz. Rajtad áll. Ám legyen, bólintott lassan. Veled tartok. Mihály testvérre ezúttal is a szkriptórium maradványai közt találtam rá. Ott ült az ablakban, arcát a gyenge lapsütésben fürdetve. Ki van ott? kérdezte, amint meghallotta a lépteimet. Én vagyok az Paulus, szóltam. Azért jöttem, hogy elköszönjek. Már is elhagyod az apátságot. Perikulum esztín mora. A késedelem veszedelem. Rövidebb ideig bírtad, mint gondoltam. Habár bár elmenni, még mindig sokkal jobb, mint meghalni. Nem gondolod? De igen. Most már magam is így gondolom. Ültem le mellé, és az arcát fürgéztem. Azon töprengtem, vajon mennyire lehet tiszta az elméje. Leleplezted Leopold testvér gyilkosát? Kérdezte könnyedén, mintha nem is érezné át a helyzet súlyát. Mielőtt elmennék, leleplezem, mondtam. Robert barát is velem tart, mindketten elhagyjuk ezt a helyet. Robert az utolsó épelméjű szerzetes a kolostorban, fordult felém az öreg, mintha látna. Ha ő is elmegy, csak az őrültek maradnak. Nem akarsz velünk tartani? kérdeztem. Mire száraz nevetést kaptam válaszul. Hogyha? Paulus testvér, legyintett Mihály, öreg vagyok, gyenge és vak. Nem mentem el a nagy tűzvész után, nem megyek el most sem. Itt halok meg, csupa veszett lélek közt. Sajnálom. Így van ez jól, mosolyodott el Jánborul. Isten így rendelkezett. Megráztam a kezét, és elindultam kifelé, amikor csörömpölés hallatszott az egyik sarokból. Az öreg azonnal a zah irányába fordította a fejét. Mi volt ez? Ki járott? Csak egy patkány nyugtattam meg, amikor a szürke szőrös test farkát behúzva eltűnt egy jókora repedésben. Gondolom, patkányírtás sem volt itt a tűzvész óta. Nem volt itt azóta semmi, húzta el a száját az öreg. Habár Fülöp testvér egyszer kénytelen volt agyon csapni egy kövér patkányt, mert az befizkelte magát a műhelyébe. A szerencsétlen egy hétig síratta a dögöt, és minden nap meg is gyonta a vétkét. Mit mondasz? kaptam fel erre a fejem. Fülöp testvér, megsiratott egy patkányt hogy mondom, bólogatott Mihály. Ostoba is, balgad, de száncszándékkal sosem védkezne Isten teremtményei ellen. Olyan keserű bűnbárat emésztette, mintha csak egy tölt volna meg. Nem lenne képes kész akarva rosszat cselekedni. Pedig ha tudná, mennyit szenvedtünk már miatt, édes Istenem. Köszönöm, hogy elmondtad nekem. Indultam a kiárat felé izgatottan. Az Úr legyen veled, Mihály testvér! Isten, aholjon! Intett felém a barát. Jó utat! Habár szinte semennyire sem ismertem őt, amikor hátat fordítottam neki, az a különös érzésem támadt, hogy hiányozni fog. Egész nap a cellámba zárkózva elmélkedtem, és készültem az újabb útra. Veszperasz után aztán felkerestem bolonyai Umbertót, bár nem jelentettem be neki előre a látogatásomat. Mundus volt Decipi, ergo Decipiatur. A világ azt akarja, hogy rászedjék, tehát szedjük rá, gondoltam. Az apát lakosztálya jóval a többi szerzetes cellája fölött kapott helyet. Egy a magányos, ám a maga egyszerűségében mégis fényűzőnek mondható toronyszobában. Akkor jártam ott először is utoljára. Hát te vagy az, nézett rám tágra nyílt szemmel, amikor kurta kopogtatás után benyitottam hozzá. Tehát most már... Ezt is megengeded magadnak? Látod, egészen elszemtelenedtem, apát Mégis, hogy képzeled ezt? Pattant fel és állt elém. Nem lett volna szabad beengednem téged. Nem lett volna szabad tetőt adnom a fejed fölé. Az meg lehet, mondtam csendesen. Takarodj a kolostoromból, Paulus! Mutatott szigorúan az ajtó felé. Idejössz, felborítod ennek a békés helynek a rendjét, folyvást zaklatod az itt lakókat, és még csak az imaórákat sem tartod be. Hol voltál tegnap Kompletórium és Veszperasz idején? Na és ma, amikor Terciára, sextára, Mónára és Veszperaszra hívott a harang? Nem vagy méltó a csuhára, amit viselsz. Örülj, hogy szabadon elengedek, és nem írok most azonnal a pápának. Mindketten ugyanolyan jól tudjuk, hogy valójában nem írnál neki. Hogy mondtad? kiáltott dühösen. Azt mondtam, nem írnál neki. Ismételtem meg továbbra is, halk nyugodt hangon és nem hívnát segítségül az inkvizíciót sem. Ezzel a köpenyem alá nyúltam, és egy hosszú, kétélű kardot húztam elő. Kereszt vasána, salva me ex ore leónis. Mencs meg engem az oroszlán torkából feliratált, jól kivehető betűkkel. – Felelned kell Leopold Umberto! – szólítottam fel az apátot, a kérre elsápadt és hátra Nem! – doktor rémülten. – Ez lehet, Azt hitted, gondosan elrejtheted. – Igaz? – Tévedtél. Megtaláltam a gyűrűt és a kardot is, immár minden világos előttem. Kard! Hogy jutottál hozzá? kérdezte hiszen a látám aljára rejtettem. Nos, még te a templomban álltatoskodtál mondtam könnyedén. A Dén besorrantam ide is, megkerestem. Az döngött. dőngött, próbálva megőrizni maradék tekintélyét. Igen. Bevallom, elkövettem egy kis bűnt, hogy leleplezhessek egy sokkal nagyobbat, mondtam. Én csupán loptam. Te azonban megszegted az ötödik parancsolatot. Az apát dacosan szegte fel az állát. Az úr látja a lelkem is, tudja, hogy amit tettem, azt a hitem cselekedtem meg. Madarságokat beszélsz, csóváltam a fejem. Okosabban tetted volna, ha a benned tomboló vihart inkább valami csak ugyan hasznos tevékenységgel csillapítod. Miért nem építetted fel inkább a szkriptóriumot, és öntötted kódexek lapjaira a benned dúló démonokat? Bennem nem dúlnak démonok, dubbantott felháborodva. Az egyház szabályai világosan kimondják, hogy az egyház nem Isten. Vágtam a szabába. Az egyház, ha érdekei úgy kívánják, véres és kegyetlen. És ezt te is jól tudod, Bolonyai Umberto. Ha nem félnél az egyháztól, melyek hívő vagy, nem folytottad volna meg álmában Leopoldot. Eredtek! Sziszegte az apát a nem mindennapi hatalommal bíró szót. Eretnek vagy, és mágján a helyed. Én nem eretnek vagyok, szólaltam meg vésgyósó hangon, hanem Leopold szelleme. Az apát úgy nézett rám, mint egy őrültre. Elment az eset. Ráncolta a homlokát. Talán annál is bolondabb vagy, mint hittem. Mielőtt azonban újból megszólalhatott volna, széles mozdulattal ledobtam magamról rendi csuhámat. A hófehér ruha nemű alatt egy hasonlóan fehér, ám jócskán megtépázott, gyűrött általvetőt viseltem. Mell részén nagy Égő vörös kereszttel. Balkezemet úgy tartottam, Hogy Umbertó is észrevegye rajtam A halottról lelopott pecsétgyűrűt. Fenyegetőn kinyújtottam felé a kardot, És öblös hangon kezdtem beszélni. Azért jöttem, hogy megmondjam, Isten nem bocsát meg neked, Balonyai Umbertó! Mennydörögtem. A szoba csupasz falai félelmetes visszhangot kölcsönöztek szavaimnak. – Te nem lehetsz, Leopold! – próbált ellenkezni az apát, de nem járt sikerrel. Ekkor már egész testében remegett szája széle, idegesen rángott, és egyre csak hátrált előlem. – Koddixi-dixi! Dixi. Amit mondtam, megmondtam! Nyisd ki hát a szemed és lást! Én vagyok az, aki miatt nem tudod lehúzni a szemed éjszakánként. Folytattam a nevetséges, ám a jelek szerint tökéletesen hatásos színjátékot: Én vagyok, aki miatt a kénköves pokolra jutsz. Visszatértem, és ami csak élsz, kísérteni foglak téged. Az apát. Rettegve hátrált előlem, ebből tudhattam, hogy szörnyűtette, állandó jelleggel rágja, tépázza a lelki ismeretét. Amikor váratlanul hisztérikus sikoly tört fel belőle, és zokogni kezdett, úgy döntöttem, véget vetek a színjátéknak. Leeresztettem a karom, és óvatosan közelebb léptem hozzá. Azt akartam, hogy gyónyom meg, hogy őszintén bánja meg Umberto, szólítottam meg ismét a megszokott hangomon. Ám ekkor. valóban meglepő dolog történt. Az apát az ablakhoz lépett, és felállt a párkányra. Mit művelsz, Kérdeztem megrökönyedve. Isten, megbocsát nekem! Tudom, hogy megbocsát! Rikácsolta, és mielőtt még bármit is szólhattam, vagy tehettem volna, azon mód levetette magát a toronyból. Velőtrázó halál épp csak egy pillanat erejéig visszhangozták a hideg sziklafalak. Aztán minden elcsendesedett. Szik tranzit, glória Mondi. Így tűnik el, a világ dicsősége. Dél előtti jóslatom beválni lát. Gyönyörű csillagos ég alatt róttuk az utat, miközben Robert testvérrel mind messzebb hagytuk magunk mögött az apátság sötét tömbjét. Tehát, maga az apát volt az sóhajtott fel Robert. Csak azt nem értem, miért vetemedett rá mert rettegett az inkvizíciótól, jelentettem ki maga biztosan. Leopold titokban akarta tartani templomos múltját, de a régi gyűrűjétől nem bírt megválni. Azért már tudta viaszba, hogy ha viseli is, mások ne láthassák a rend egykori pecsétjét, a közös lovon ülő két lovagot. Umberto azonban rájött, Leopold titkára hogy hogyan az immár örökre héti marad Nem akart egy hajdani templomos lovagot tudni a kolostorában mondta ki útitársam Ez érthető, elvégre a rendetrék feloszlatták a lovagok többségét, kivégezték, vagyonukat szétoztották, leginkább a Johaniták közt jöttem el szomorkásan. Nem csoda, hogy Leopold ferde szemmel nézett rád. De ha az apát meg akart szabadulni Leopoldtól, miért nem intézte el hivatalosan? Mint azt már az előbb is mondtam, félt. Attól tartott, hogy kérdőre vonják, esetleg őt magát is megvádolják valamivel, hiszen hónapokig rejtegetett egy templomost, egy bujkáló eretneket a rábízott apátságban. Ha csak napokról lett volna szó, talán nem rémül meg, és nem vetemedik gyilkosságra, de Leopold már hónapok óta a Kolostorban él. Umberto bizonyal úgy gondolta, az egyházi bíróság nem értené meg, miért nem vette észre már hamarabb kinek adott menedéket. Vagy ami még rosszabb, nem hinnének neki. Tehát, még számunkra az apát a lópus in fabula, a farkasa mesében, addig számára a pápa inquisitorai voltak azok. Te pedig annak rendje és módja szerint megtaláltad a gyűrűt, a kardot és az az azaz a rendkappáját, fejezte be a történetet a férfi. Veritas vincit. Az igazság győz. <gül> Csak a gyűrűt találtam meg, javítottam ki. Umberto bizonyára úgy gondolta, a legjobb helye egy poros tégelyben lesz, magasan egy olyan polcon, ahol már jó ideje, nem igazán matat senki. Ami a rendkappáját és a kardot illeti, rövid ideig haboztam, a történetnek ezt a részét csupán kikövetkeztettem, és reméltem, hogy a mesém hiteles lesz. Klóbert értetlenkedve nézett rám. De hát azt mondtad, az apát megrémült attól, hogy templomosként jelentél meg előtte. Így is volt, bólintottam. A kard és a kappa azonban nem Leopold öröksége volt, hanem az enyém. Piafrausz. Kegyes csalás a szerencse, hogy bevált a csel, amit az apát ellen ki. Azt persze végképp nem gondoltam volna, hogy ennyire megzavarodik. És véget vett a saját életének. A férférre megtorpant, és tátott szájjal merett rám. A kard és a köpeny a tiéd volt. Ez azt jelenti, azt jelenti. Vallottam be neki szomorú mosoly kíséretében, hogy egykor én is templomos lovag voltam. És te mégis emberségesen bántál velem. Bennem nem lakozik harag, érintettem meg a vállát barátságosan. Végignéztem, ahogy a nyugati világ és az ő szent törvényei megölik a nagybátyámat, utána a kedvesemet, majd sorban mindenkit, akihez valaha is közön volt. Ébredtem már a harcmezőn, seregnyi holttest közt, egyedüli túlélőként. Megtapasztaltam a világ kegyetlenségét, Úgy érzem, Túl sokat éltem, és már csak egy dolgot akarok. Békét. Bennem nincs gyűlölet, Robert. Csak a remény maradt, hogy valahol még létezik béke. Ha azt megtaláltam. Meg is halhatok. Roberttel egy kora tavaszi reggelen váltunk el egymástól. Elhatározta, hogy hazatér egykori birtokára, vagy ami még megmaradt belőle. Úgy gondolta, annyi reménytelen év után, talán mégis otthon, a saját gyökerei közt találhatja meg a maga nyugalmát. Jó magam, egyelőre nem választottam úti célt. Mentem, amerre az út kanyarodott, s hogy ott mi vár rám, azt nem sejthettem előre. Egyet azonban tudtam, mégpedig teljes valómmal, hogy nem térhetek haza. A békét kerestem, és otthon csak a szenvedés várt. A békét hajszoltam, és cseppet sem tartottam magam bolondnak emiatt, még mindig nem, mindazok után sem, amit régi életemet hátrahagyva hosszas vándorlásom során átéltem. Nyugalom, béke, a végső boldogság. Ez volt minden, amire vágytam. Nem tudtam, elérhetem-e valaha.